Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av Byte avsnitt 109. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja, då. Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelet Destiny 2. Vi kommer prata om tv-serien Daredevil. Och ämnet den här veckan är topp 5 gånger 3 någonsin. Men först Färnan, mm. vi har ju spelat det stora, nya, underbara spelet Destiny 2. Mm. Och det här är ju nytt för dig mm -hmm. Mm -hmm. Så Vad har du att säga Om Destiny 2 innan vi hoppar in på Vad jag tycker som har spelat det tidigare så här rakt upp och ner så kan jag ju inte påstå Att jag förstår någonting Vad det handlar om för att jag är alldeles för lite Jag, jag har satt mig in alldeles för lite i det mm. eh, Jag har tänkt att Jag ska spela om både introt Och, och försöka spela bitarna lite mer Alltså ännu mer Jag har kanske spelat kan ha vara tre timmar in, fyra timmar kanske, max in än så mm. länge så att jag har inte jättemycket storru på benen om man säger så, däremot så spelet i sig känns fan, alltså det det är riktigt, det är riktigt, det flyter riktigt fint mm. är min första tanke man tänker ju, som jag som aldrig har spelat Destiny tidigare, jag, jag jämför ju gärna med Halo typ Ja, eh, det, är inte lika, alltså, det ser inte likadant ut eller så utom. det är samma styrning. Det känns ungefär lika. Eh, men det gör det mesta bättre skulle jag vilja säga okay. än, än, än hur jag kommer ihåg Halo. Eh, för att de Halo-spelen jag har spelat det är liksom 1, 2, 3 tror jag. Som jag, jag har spelat. Så att det, det är en bit tillbaka. Eh, mm. Men. Du springer eller du rör dig. Alltså själva styrningen på karaktären är mjuk och fin som fasiken. Du, känns, du känner dig fan duktig på något vis. När du ändå snurrar runt med vapnet i högsta hugg och liksom bara... Det, ja, det känns smidigt på något vis. Mm. Eh, vapnena känns, tycker jag, skithäftiga. Det finns, det finns ju hur mycket vapen som helst. Olika alltså. Allt ifrån... Jag spelar som Hunter. Jag vet inte om det spelar någon roll. Men... Jag har ju allt från revolvrar till alltså sniper, granatgevär eh, Automatkarbiner, fusion rifles, Alltså det finns verkligen hur mycket olika som helst eh, Man hittar dem medan man levlar upp Och jag tycker ändå att man, det är skillnad på dem Även mm. om det är så här många så är det liksom ingen som är riktigt likadan Och det tycker jag de har gjort jätte jättebra För att i Halo blir det väldigt snabbt Väldigt, väldigt tråkigt med vapnena Tycker jag För du har typ, jag kommer ihåg fyra vapen Rakt upp och ner från Halo som du liksom Använder det är mm. ju, och, och De snurrar man ju mellan Visst, självklart, men du Tröttnar ju ganska fort på dem Här kan du ju liksom verkligen alltså Du kan spela in 20 minuter så har du ändå plockat upp tre nya, nya vapen som du kan gå in och bara så här Ja ah, fan den här vill jag prova eller den här revolven vill jag testa Eller ah, fan nu ska jag köra sniper en stund liksom Så att ah, det, det, det, det finns hela tiden någonting nytt Och bara det gör ju att man vill fortsätta spela eh, Alltså att man vill prova För jag tänker varje gång som du och jag satt och körde lite grann igår mm. eh, Och vi körde så här av ja, en uppdrag Alltså vad heter det då? Challenges typ det, alltså, som alla får vara med på eh, Och efter varje så fick jag ju typ någonting nytt Alltså om det inte var ett nytt vapen Så var det en, en ny liksom kläde, Ett nytt klädesplagg Eller någonting sånt liksom Och mm. efter varje så ville man bara säga, Okej okay, men shit plocka upp en ny bössa Och så bara Vad ska jag göra med här nu då? Jag måste ju hitta någonting att döda Vad fan? Spring till nästa uppdrag och kör ett nytt liksom så att, så att man ville ju liksom verkligen fortsätta spela Man ville liksom plocka upp nästa Prova, köra vidare Mm. Och det tycker jag de har gjort jätte jätte jätte fint eh, Och de funkar Alltså jag tycker att de funkar så himla olika Så att jag, jag tycker de har gjort det, de, de har fått det blivit spännande Bara, bara att byta vapen Så mm. att det, det tycker jag är jätte, snyggt gjort eh, Sen Sen tycker jag faktiskt om världen eh, Just det här att du åker från planet till planet eh, På planeterna så du har ju aldrig en riktig lugn stund På något vis Just som att det är väldigt sällan Så länge du inte är på eh, Själva hembasen Eller the farm som de kallar, kallar det för eh, Är du på en planet Så känns det som att fiender kan dyka upp När som helst, vart som helst eh, du, du har ju inte många ställen Du liksom bara kan pausa på Om man säger så då Det är inte ett spel du liksom lägger ifrån dig handkontrollen Går och lagar mat Och sen går och sätter det igen utom då har du ju antagligen dött så att, Och det tycker, jag de ändå, det tycker jag de har gjort väldigt bra Just att du lär ju, du sitter ju på nålar hela tiden Känns det som i mm. alla fall, tycker jag Så att det, det har de gjort riktigt, riktigt snyggt Jo, absolut För det som jag, precis som du säger med Destiny Eftersom det är lite av en MMO mm -hmm. Så världen är ju väldigt öppen Det är väldigt så här. Hela tiden varst du än kommer fram till Olika platser som du sa så är det fiender. Ja. Det är inte bara uppdragen där uppdragen utförs om det finns fiender utan det är ju grupper utsatta mm, lite mm. överallt. Och det är så här, Och vissa ställen så är det ju två sorters fiender. Och då slås de ju inte bara mot det, utan de slåss ju mot varandra och allting. Så det finns mm. ju. Det känns väldigt levande. Ja, exakt. Och, och, och det är ju precis som du säger med. Inte bara det att det finns kanske olika typer av fiender på samma ställe. Utan det finns ju andra karaktärer där. Mm. Som faktiskt springer runt och slåss emot dina fiender. Ja, precis. Så, alltså kan, eller vill du så kan du ju liksom bara springa förbi dem. Ser de stå mm. och skjuta på varandra. Eller bara stå och titta på dem dessutom. Så att, och det tycker jag gör det väldigt, precis som du säger, levande. Just att alla bara krigar runt omkring dig. Mm. Så att du lär ju liksom bara plocka upp en bössa och hjälpa till. Hjälpa någon sida liksom. Ja, precis. Och det är inte så att när de två fienderna, fort du börjar skjuta så vänder sig båda mot dig. Utan det är bara de som är närmast dig som vänder sig mm. mot dig. De mm. andra fortsätter ju sitt slag. Ja, exakt, så, exakt. Så det är också väldigt schysst att man behöver inte vara rädd att om en, låt säga ett skott, ja men då kommer jag få två lag mot mig. Utan de har ju fortfarande sina. De fokuserar på varandra tills du kommer tillräckligt nära. Mm. Då börjar de som är närmast vända sig mot dig. Ja, exakt. Så det är schysst. Ja, sen när du tog upp med det här med vapnerna. Mm. Det är inte jättemånga olika. Du nämnde nästan där alla ihop olika som finns. Okay. Men de blir lite olika. Be, de blir ju bättre bättre ju mm. högre levlad du är. Inte mm. jättemycket för det märkte jag. Nu. Jaha. Att när du och jag kunde vi kunde köra väldigt bra med varandra. Ja. Och vi gjorde ungefär lika mycket skada. Jag är och då ska man äta att jag är högsta level. Jag är 20. Du var då 10 mm. va när vi Ja, 10. Ja, 10. Och jag var inte OP. Utan vi, jag tål mer än dig och sånt ja. där. För jag har mera power och mera defense och sånt. Men det var ju typ bara mitt så här heavy weapon som jag gjorde sjukt mycket med skada än dig och de andra mm. grabbarna. Mm. Men min vanliga auto rifle och sånt, det är inte jättestor skillnad. Nej, men jag tänker mer så här att just som du säger så... Alltså det kanske inte finns så många olika typer av vapen. Däremot så tycker jag ändå att alla vapen... Alltså... Det... Det auto, alltså, det auto du plockar upp till exempel är ju typ mm. nästan aldrig likadant som det du redan har. Om du tänker en annan auto -rifle mot auto -rifle, det... Ja, exakt, exakt. De, ja, de, de, ju de ser annorlunda. ju inte likadant ut. Eller, och dessutom så är det kanske ett annat sikte på det. Eller mm. det kanske ser lite annorlunda ut. Alltså det, det är ändå någonting som ändras från varje vapen till, alltså från ett vapen till nästa. Nu kan det ju vara så att du har ju spelat mycket mer än mig, mm. så det kan ju vara så att. Det faktiskt börjar upprepas efter ett tag Men så långt in som jag har kommit så känns det inte som att jag har Stött på samma gevär två gånger om man säger så mm. Nej absolut, visst jag har stött på några sådana Men det är inte jättevanligt precis som du säger För det är ju liksom olika, det är rekyler Det är hur mm. du hanterar vapnet, det är range Det är hur kraftigt du, när du, hur hårt du skjuter Hur mycket skott du har i magasinet Hur mycket du kan ha totalt Mm. Och man så är, så det är väldigt olika grejer att kunna hålla reda på. Det är därför det är kul hela tiden att ta upp nytt vapen och kolla. Men det är också som du sa det, det är aldrig en lugn stund, så du hinner ju inte det. Här. Det är inte det här att du kan koppla av och gå igenom alla dina vapen lite roligt. <laughs> då kommer du börja bli skjuten tills du kommer ut till reform liksom. Ja, men exakt exakt. Eh, men för mig som har spelat Destiny 1. Då, jag eh, tycker Destiny 2 är Destiny 1,5, helt ärligt. Okay. Det är lite snyggare Mm. Men det känns exakt som Destiny 1, det okay. är exakt samma fiender, det är exakt samma vapen mm -hmm. det är exakt samma fordon ja. och så det som är nytt, det är liksom de här nya krafterna man har man, du väljer en klass och sen har du en subklass i den som jag är ju Warlock mm, mm. och då har jag olika subklasser där i som jag kan välja hur jag spelar min Warlock Ska jag vara fokusera på att göra mycket eldskada och sånt, eller ska jag vara en healer och lite dittan och datan. Och de är ju, finns det ungefär, jag håller på nu få ta på min tredje sånt, så är det inte jättestor skillnad mellan dem. Utan de liknar ju varandra ganska mycket, men de har lite olika tillval och sånt i sig. Mm -hmm. Det är väl det som är nytt att vissa av, den som jag kör nu, den fanns i Destiny 1 också. Men när man börjar med, den är ny för Destiny 2, men de känns ganska lika ändå. Så, nej, Destiny 2 känns inte som ett nytt spel. Det är mer att göra och en ny story, men det är inte så mycket mer än det. Men är det en dålig grej? Nej, för Destiny var så jäkla kul. Och man ska inte förstöra något som funkar. Och det de har ändrat från Destiny 1 till Destiny 2 till exempel, där de har en väldigt nyhet senaste veckan med att... Eh, i destinationet 1 kunde du köpa hur din karaktär skulle se ut i färgkombinationer. Mm, mm, mm. Nu kan du få sånt men varje gång du använder den så försvinner den. Att du kommer, tar du bort sätter du den på din hjälm mm. och så tar du bort hjälmen, om ja, du då har den försvunnit. Ja. I destinationet 1 så tog du den färgkombinationen och satte den där på hela kläderna. Mm. Och bytte du hjälm, ja men var det var utseende på hjälmen som färgen var fortfarande kvar. Så är det mm. inte längre. Och det har varit ett jäkla liv. På nätet från Destiny Och jag håller med. Jag tyckte det var dumt att de ändrade det därför. Det var så lätt. Man hittade en färgkombination man gillade. Och då körde man på den. Nu måste jag liksom försöka hitta en ny. ja men Jag får en bättre hjälm. Alla andra mina kläder matchar i så här, kanske svart guld. Men min hjälm är ja, men Det ser ju dumt i huvudet. Så nu måste jag försöka hitta någon en ny färgkombination. Och bara försöka lägga in på hjälmen. mm -hmm. Det är inget jätteproblem egentligen, för så fort du blir över 20 så är det ganska vanligt att få sådana där. Och det är ju inte så att du bara får en, för en av just den kombinationen, utan varje gång du får en sån så får du fem stycken. Okay. Så du kan alltså, du får fem stycken så du kan typ täcka din kropp på en gång, bara du mm. gjort det en gång, och sen kommer du få det säkert flera gånger. Mm, mm. Så det är inget jätteproblem, men det är så här små grejer. Men annars, Destiny 2 är Destiny 1,5. Eh... Men som sagt, det är inget negativt alls. Jag älskade Destiny och jag är bara glad att det fortsatte. Mm. Visst, jag hade, vi hade haft nyare fiender. Att de kanske såg lite annorlunda ut. Att de gjort, betedde sig lite annorlunda, det är inte. Men... Det är som när vi gjorde det här specialeventet. Ja. Och så kommer en jättestor meck ner. Mm. Mm. Och liksom, den exakt samma eventet fanns ju i Destiny till exempel. Jaha, okay. Jag har spelat den förut. ja. Så... ja. Det var ingen så här chockare. Jag bara, oj, den här igen. Det fick det är... klart varför du visste hur man skulle göra allt så. Jag sprang runt det, som du ja. vet inte, jag fattade <laughs> ingenting för du berättade vad jag skulle göra. Ja, så liksom, så jag har okay. ju gjort allt det här tidigare. Det är storyn som är det nya. Mm, och storyn mm. är inte jättelång. Jag har inte gjort, jag i högsta level och sånt där. Jag håller på med så här, man kan ju få sen efter det att man blir lite starkare i sin light power. Mm, mm. Typ i Des det? Diablo har du paragon levelar. Ja. Här ökar du så att du ökar lite hela tiden, men du går inte upp i level. Nej. Så jag håller på med det nu. Uh, så jag, har jag är inte klar med storyn. Jag har lite kvar, men jag har gjort alla adventures också. Mm, mm. För det var ju det nya nu att man skulle finnas olika adventures lite som dungeons utsatta om man skulle kunna göra. Och jag hade för mig att det skulle vara bra mycket mer sånt. Det gick jättefort då, att ta sig igenom. Och jag trodde att det skulle återkomma tillbaka sådana lite hela tiden. Mm, mm. Det kanske kommer göra, det vet jag inte. Men jag har just nu ingen anledning att komma tillbaka till de tre första världarna. Oj. För det finns ingenting där för mig. Oj! Jag hoppade bara tillbaka för att spela med dig. Och när jag kom mm. med dig, då var det vi spelade ett av dina äventyr. Mm, mm. Och sen kunde, körde vi de där... Ja, men... Dailys, Dailys, ja. liksom Som kommer lite hela tiden på alla världar mm, mm, mm. Annars för det hade jag ingenting där <här> Så helt tomt Och det var lite tråkigt för jag trodde det skulle finnas Lite mini dungeons och adventures att man kunde hoppa in, köra lite, möta en boss, Hoppa ut och så bara köra det fram och tillbaka Hela tiden mm, mm, Nej här var det en adventure, du fick en mini story Kan man säga, sen är den över Och då är den helt borta Jaha så jag har några sådana kvar där jag håller på Men nu, sen har jag sista planeten Och sen är jag klar med, även, alltså Huvudstoryn, så det är inte jättemycket kvar Men fan, då måste du ändå ha spelat en del På huvudstoryn Ja, jag är nästan klar, jag ja. är bara sista Uppdraget, eller man ska säga två det, man, Jag kan, skulle kunna tro att det är Som två slutningar kvar För mm. jag ska hitta en person Och sen ska jag göra, ja Troligtvis som är slutbossen då Ja, men exakt och... Men eh, nyfiken fråga då Mm eh, vad va gick Destiny 1 ut på? Alltså vad Vad va, va, va, va, va gjorde man? Varför kommer vi tillbaka? Här. Om vi säger så Om jag säger så här eh, Destiny 1 story var en riktig crapfest Okej okay. Den var inte bra alls <laughs> jag okay. kommer inte ens ihåg Det var någonting nästan därifrån jag gjorde <laughs> Okej, okay, ja Utan det, det var inte bra alls Här finns det ändå en någorlunda story Den utförs inte bra tycker jag Nej. Men jag vet, det här är huvudskurken Och det han jag är ute efter Och jag vet vad hans syfte är mm -hmm. I Destinett det typ Det här är huvudskurken Vad gör han här? Äh, men han vill bara förint allt Hur vill han förint allt? Nej, nej, nej, nej, Men vi måste stoppa honom Ja, men varför vill han hur, vad, vad är det han ska göra? Nej, nej, nej, nej Men stoppa honom bara Det är liksom så De förklarar <laughs> skitdåligt Fundera inte så mycket Kör nej. bara Så jag följde inte alls med historien Och så kom det nytt DLC Ja, en ny superskurk Oj nu är det likadant här Men de har gjort en liten twist på det i början där, Så jag, bara, jag blev intresserad av liksom, ja, men Jag måste stoppa honom Jag tror inte det kommer bli något speciellt Så här, Wow hur hurra jag blir jätteförvånad Över det som händer För Destiny 2 eller Destiny överhuvudtaget Är inte så jättebra på sina stories Det är, liksom, det är mera gameplayen som är det Roliga i Destiny För gameplayen är jätte jättebra Men som sagt det är lite som Eftersom jag, det känns som att jag redan har gjort Allting förut men nej, jag gillade 2 jättemycket för att det är lika bra som mätan var och mm. men nu har jag lite mer att göra. Jag hoppas på att de kommer ge oss mer lite hela tiden att göra. För de här daily som vi gjorde, de blir lite uttråkade efter ett stund. Ja, alltså nu vi gjorde kan, ja, vi, kan vi gjorde om sex gånger kanske. Jag tror det. Ja, Och, fem och det gånger var de samma samma jävla uppdrag på Visst på två olika ställen på samma ja. planet Det börjar bli tråkigt därefter fyra Självklart hade vi kunnat gjort någonting annat Så att mm. det, det var inte så Men det är ändå Det hade ju varit spännande om jag kanske slängt in någonting annat För jag förstår ju att det finns de som faktiskt hoppar fram och tillbaka Så som vi gjorde igår ja. Från ena stället, gör uppdraget Spring vidare, spring till nästa upp och ställe Gör uppdraget igen liksom så du Men hade ju precis. kunnat blandat ihop det lite mera, eller dragit ut på det längre ja. emellan tiderna. Liksom. För nu måste det ha varit en var femtio minut, eller femte mm. minut, eller någonting sånt, eller var tionde i alla fall kanske det var. Ja, så det att... är ju så när vi gjorde klart den som vi var, var på, när den var klar. Ja. Då var det tre minuter tills nästa början ja. hela tiden. <laughs> och, det liksom, och då sprang vi dit, och då var det exakt. Samma daily ja, challenge ja. Fast på det andra stället Exakt samma boss, allting Utfördes exakt likadant Så det är så här, Ja men jag, jag har spelat på andra banor Där det finns olika mm -hmm. Och så var det i Destinät. Det var aldrig samma direkt efter varandra Vad jag märkte Och jag nej, spelade nej. ganska mycket Här var det exakt samma ja. Fem gånger är det på raken Och sen fick vi en sjätte Och sen var det tillbaka till samma igen Man bara, äh, okej okay. ja, Så det underligt. var lite tråkigt Men nej, jag ser fram emot att spela mer, spela klart storyn och se vad som finns där efter. för det är som sagt, nu när du blir 20 och så har vi några tillkompsar, då kan vi få ett ordentligt fire team. Mm, och kan mm. göra de här lite svårare challenges där man måste spela i lag och sånt där för det har inte gjort Det är faktiskt det jag ser fram emot mest, mm. alltså storyn är ingenting som jag verkligen, verkligen vill eh, jaga, om jag säger så Nej. För den, den tilltalar mig inte riktigt såhär supermycket Dock är jag väl lite små intresserad Så jag kommer väl försöka att levla Genom att köra storyn såklart mm. Men sen är jag mest nyfiken på se vad man, kan, vad man faktiskt kan använda det här till När man har nått 20 När mm. jag är max När jag är klar med storyn Vad, vad kan de här uppdragen utmana mig med Jag förstår ju självklart att det, det, det du och jag körde igår Var ju säkert Ett av de lättare uppdragen som finns så ja. att det fattar jag ju så självklart. Men det ska bli spännande att se vad som finns liksom när man klättrar upp på svår, i svårighetsnivå lite grann. Jo, men det är ju det som är just sen när man gör de här lite mera rifts och sånt där. Mm, där det faktiskt mm. är ordentliga upp, alltså, uppdrag där ett team måste kämpa tillsammans för att kunna klara det. Ja, men precis. Jag gjorde, precis. Jag bara, jag gjorde det en, två, tre gånger bara. Ja, ja. I Destinert, för jag hade ingen att spela med. Nej. Tills jag liksom... Tvingade det bland annat och bara Men hon spela Destiny, jag måste ha honom att spela med Och då hoppade han in Vi gjorde det typ tre gånger, sen fick jag ett annat spel Och då försvann jag, sen tappade ju dem det Så när jag kom tillbaka, då var ju de inte kvar Och hon andra som jag spelar med, Rebecca. Hon mm. hade hittat en annan klan Och så bara, ni fan vad för mig Jag har så mycket, så jag har inte tid Nej, du får <laughs> så vi, så nej, men hoppas... nu får vi fan se till att köra tillsammans Så är det ju Ja, precis, det är ju det jag hoppas nu Att vi kan få ett litet fire team som vi kan sitta och Även om vi, man alltid kan hoppa komma tillbaka lite då och då vi och spelar lite. så mm. det här är någonting man alltid kan komma. och Det har uppdaterats lite. Det har kommit lite nya vapen. Man kan hoppa in och köra lite så här hela tiden. Man behöver inte togsitta och nöta utan man kör tills man är fullävlad. Och sen kan vi hoppa in och kul och försöka köra så bra vi kan helt enkelt. Men jag måste säga, Destiny 2 är absolut ett spel man borde ha för det är jätteroligt. Och speciellt om du har vänner att spela med. Då är det jätteroligt. Men Tror inte att det är med än Destiny 1 utan det är Destiny 1,5. Inte mer än det. Och det var väl det vi hade nörda. Vi har inte gjort så mycket med det. Ja, var det en liten... Jag måste bara säga att jag har 100% att Lego Hobbit nu. Mm, snyggt. Oh, oh, oh. Mm, mm, mm, mm. Grattis. Var det fin trophy? Fick man det? Platinum? Ja, visst. Platinum, såklart. såklart. Nice. Däremot jävla skituppdrags... Skit uppdrags Jag vet inte Man får ju massa uppdrag och quest och skit Under tiden man spelar Jag vet inte om det är mm. så på alla lego-spelen, Men man hittar en liten gubbe som står på en Grön platta eller vad fan det är okay. Så pratar man med den så får man ett uppdrag Ja visst, då blir ju plattan gul okay. Och så springer man därifrån Sen när man vill göra Alla uppdrag på hela spelet då När alla plattor är gula Och man vet inte vem vi, och, och när man har gjort uppdraget då är fortfarande plattan gul. Så du okay. vet inte om du har lämnat in eller klarat uppdraget eller inte. För ena <skratt> <skratt> Ena trofin är att göra klart alla uppdrag såklart. Så därför måste du börja om från början. Gå till varenda karaktär som har lämnat dig ett quest. Och klicka på den igen för att se: åh, nej men okay, nu, nu har jag lämnat in ett uppdrag och det är perfekt spänget till nästa spa. Åh, shit. Den här har jag redan gjort Men samma Och så får man liksom göra så Genom hela spelet Det finns liksom ingen snygg lista Som säger Det här questet ja. är kvar Det här questet är kvar Det här questet är klart Nej, nej det, Glöm det Du får springa över kartan själv Och ta reda på vad som är vad Ja, ah, kul Idiotiskt Men nu är det färdigt <laughs> i alla fall Så nu, nu inväntar jag bara Nästa spel på, till vitat Härligt Men då fick du lite tid Att kolla Daredevil också Ja, exakt eh, Du bad mig ju nästan att titta på den för att säga vad jag tyckte lite grann om Kingpin. Mm, precis. Alltså, jag har sett... Jag är på avsnitt åtta på första säsongen. Okej. Okay. Och... Jag tycker han är för jävla med Det är Vem, Kingpin? Ja! Uh, han, är okay. inte, han är inte alls så här mörk och hemsk. Och du vet, han... Visst, han har det hjälp folk. Han är grym. Eller vad man ska säga. Men. Mm. Men han gör ju liksom mig så här. Oh, hu, hu, hu. Det är så synd om mig. Jag gör det här för the greater good. Det är inte liksom säga jag gör det här för att jag vill. Eller det är liksom aldrig sett? det här. Han, han säger ju för mycket. Han pratar för mycket. Vad ska han runt och dalta och dadda med alla och göra för? Varför inte bara så här? Stoneface ha en plan. Jag vill inte spoila någonting, men är det taxi eller limousen? Har du sett den? Limousenen tror jag det är. Jag tror det är en limo. Nej. Nej. Eller limousen. Ja. Alltså om du tar det här som du snakkar om nu, att han är för ja. med sig. Ja. Och så slänger du det rakt åt helvete. Då har du den scenen. För han är helt jävla tokig där. Men alltså han, alltså, han har ju sina ögonblick där han blir mm. galen. Men jag vill inte, ha, jag vill inte att Kingpin King ska vara galen. Utan du vill att han ska vara den här... Han vet vad han gör. Han, han gör det grymt, men han har ju full kontrollen Ja! Han ska ju ah. självklart vara den här så här, bara... Knäpp honom. Visst, mm. självklart. Men det ska ju finnas en plan. Han ska ju inte göra det för att... Åh, han tittar snett på mig. Hugg huvudet av honom. Så ska det inte vara. Utan det ska Nej. vara... Det, det, han... Händer det, Kolla någon snett på honom Då ska han bara Lugnt och sansat, ta in informationen Och sen typ Alltså Sätta upp en snubbeltråd Så han ramlar mm. ut i gatan och blir överkörd Av en bil, så att ingen Någonsin kan ta reda på att det är han ja, ja. Till exempel, det ska vara Det ska vara smart, det ska inte vara så Tit ut när han Öppnar en dörren en morgon och så bara Sopa ansiktet mm. rätt Igenom lägenheten, nej nej så, så fungerar inte Kingpin för mig Då eh. förstår jag att du kanske inte riktigt Har någonting för den här För det som jag gillade med Kingpin här mm. Var när han gick för långt ja, ja. Men det är ju när han blir skogstokig och kappar all kontroll Exakt För att han har ju, jag vet inte Hur länge har han varit ute, ah, skitsamma Han har ju en scen där han på riktigt Där är, det rör Det rör omkring i magen Faktiskt, ska vara Aj, helt ja. ärlig Den är lite eh, Första det är det, tredje avsnittet eller något så okay. mosar han ju någon om man säger så så borde okay. du veta vad jag menar delar av en människa i alla fall mosar han. Eh, okay. hur, hur som. Det är inte bildörden. Jo det är bildörden. Ja men det, det var, jag lungo, ja, ja, men var den det den var jag Ja men den är sett. Ah, den ja. är sänt den, den är lugn. Det är en av de bästa scenerna som finns tycker jag Ja men alltså, det, den är ju, alltså visst Den talar ju jättemycket Men där mm. har du ju verkligen vad som Stör mig med Kingpin ja, Eller det. just den här Kingpinnen för att Det är ju för att någon har kollat lite snett på Eller någon har irriterat honom lite litegrann <laughs> så, så Åh nej, jag är så irriterad Så nu måste jag liksom mörda någon Nej, <laughs> så funkar det inte För att, nej äh, Jag vill ha en mer Kallt beräknande Kingpin Vill jag ha jag, jag ska fortsätta kolla för det verkar kunna röra sig åt rätt håll, men jag, eh, nej, så här långt så vill jag inte, Wilson i, i den här serien är ingen för mig. Däremot det så börjar eh, där väl själv, eh, tappar jag namnet på honom, eh, vad heter hans eh, alter ego då? Eh, ja, Matt precis. Murdock, Matt Murdock. Ja, just ja. Eh. Ja. Han började dock vakna till liv nu skulle jag vilja påstå. Okay. Och bli lite vassare. Men jag ska försöka ta mig in i säsong två och se vad de gör med det hela. Just nu är haltade lite grann kan vi säga. Det är ju tyvärr jag älskade ju första, men tack vare Kimpin vad som han var. Mm -hmm. Jag tappade andra säsongen så fort. Jag gillar den där punisher men han var lite som Kimpin. Mm -hmm. Att han är. Han flipper också ur och bara går runt och döda liksom. Ja, ja, Och sen kom hela det här med Elektra och sånt, och det tyckte jag var shuvit Så då tappade jag det helt totalt. Ja. Och så fick jag höra att ja, men, jag kommer inte ihåg vad som händer överhuvudtaget. Men på något sätt så kommer eh, The Punisher tillbaka i serien, eller i slutet mm -hmm. av säsongen. Men det har inte ens kommit för jag bara eh, tappat totalt intresse. Ja, vi, vi får se. För som sagt, det, det, den här Kingpin är inte. Han, han är ingen favorit Eller han är, han är mm. ingen jag tycker om sådär det är, Däremot men, så tycker jag om karaktären Alltså mm. Jag älskar vad han skulle kunna vara Om vi säger så ja, men man, jag har med, Liksom Som du har sagt tidigare också det är liksom, Du är mer Kimpin Du är ju uh, Lex Luthor Den här planerande ja. Som den där boken du alltid snackar om Planera, mm. planera det, exact, det, ska det, ska vara, liksom. det ska vara in i minsta detalj Visst det kan gå fel mm. Men då, då ska det liksom bara så här Snabbt, smidigt Nästa plan. Mm. En ny. Det, det, ska bara, det ska bara finnas en backup. Allt ska vara genomtänkt redan. Det ska vara. Det, ingenting ska kunna gå fel. Det, men sen kommer det ju gå fel eftersom att de är bad ja. guys. Men alltså, det... man ska ha den känslan. Du ska ha den där blicken som ja. liksom verkligen säger att jag vet. Eller jag har. Alltså, jag vet hur den här kvällen kommer att sluta. Mm. Det, det bara är så. Jag, jag, det är jag som bestämmer vad som händer. Det, det är så det ska vara. Men riktigt. Här flippar han ju ibland Ja men det är ju det som du och jag är väldigt olika ja. Eftersom jag är joken. Jag älskar mm. joken. Det är så här, vi har en planering, vi ska gå den här raka linjen <hört> Och sen gör vi minst en lilla så går vi käppröt Och helskotta istället Det är ju det jag gillar, och Wilson fiskar ju lite så här, Som ja. just den med dörrsenan. Ja. Att nu, ja, men det verkar vara Vi har lugnt, det är kontrollerat Och sen, schmack så är det helt Spårat ja, verkligen. Det är ju det jag gillar med joken och andra karaktärer Att här, nu följer vi. Oj, där försvann ni och nu är det blodbad och det är en det årfjärde. <går> ja, verkligen. Nej, det, alltså, det Vi vill ju ha honom på olika sätt, ja. absolut. Så är det ju. Men nej, då förstår jag varför jag gillar honom mer än dig mm. helt mm. Men det var väl det vi hade nördat, va? Ja. Då hoppar vi in i nyheter. Det måste man hitta rätt och vi har där Och första Nyheten är om Vi pratade ju förra veckans nyhet Om spelet Godfight Den här när gudarna slåss mot varandra Det var Jesus Buddha och liknande Ja Och nu har det kommit en nyhet att Malaysias regering har blockat Hela Steam Store På grund av spelet Godfighting Va? Malaysiska kommunikations- och Multimediakommissionen hade begärt att Steam skulle ge upp användare i Malaysia från att köpa Fight of Guts. Steam agerade inte tillräckligt snabbt och nu har MCMC fortsatt att blockera hela Steam. <laughs> Steam berättade för Glixel att företaget försökte få kontakt med tjänstemän i Malaysia för att ta bort blockeringen efter att ha tagit bort spelet Fight of Guts från butiken som inte ska längre kunna säljas i Malaysia. Åh, <skratt> <skratt> oh, men det, alltså, det här är ju bara det här är en sån grej som det skulle aldrig kunna hända här hemma för att vi är alldeles för lite troende. Ja, i Sverige så vi, vi skulle vi liksom bara pff. Nej, vi är väl det minsta religiösa landet i världen? Jag har inga siffror på någonting sånt. Jag kan ju bara säga att jag är ju inte troende. Så Nej, inte det här heller. är ju inte ett spel som stör mig. Däremot så förstår jag ju att diskussionen kommer upp mm. i ett land där det är väldigt, väldigt mycket mer religiöst. Ja, det gör jag. Men absolut. sen... Alltså, vem, människor borde få bestämma själv vad de spelar och mm. inte spelar, men... Ja, det, det mm. låter ju galet hela grejen, verkligen Alltså visst, det är roligt Men det är precis som du säger Det här är ju censurering Ja Och visst, jag tar lite extra Jag emot Eftersom jag är så jävla emot religion Men det behöver inte ta upp här Men det är så här Censurering för någonting som är enligt mig är påhittat Kom igen, det är sjukt <skratt> Ja, ja, det, det är ju alltså, asigt Jag tycker ju bara att det är skitkul För jag tycker man hör ju flera såna här Alltså Flera såna här grejer Visst, det är jättehemskt att det händer Alltså både Alltså det spelar ingen roll Censurering av media Alltså vad som helst Det, det händer ju på flera ställen mm. Men, men jag, måste ju jag måste ju säga att den Första reaktionen är ju att det här är lite kul Att det, att det har hänt det ja, jag, so jag såg nyheten och skrattade rakt ut ja, Det är ju helt sjukt ja. <laughs> men, men nästa nyhet Är att Rockstar Games har meddelat Att L.A. Noire kommer att komma till Nintendo Switch PS4 och Xbox One Likaså en VR-upplevelse Som drar eh, från Det ursprungliga spelet Och det kommer släppas den 14 november Spelade du någonsin L.A. Noir? Nej, jag tänkte precis säga Vad var L.A. Noire till För plattform innan? Playstation 3 och Xbox 360 Okej, okej Det är en uppfiffning alltså Precis ah, okay. Och grejen som var med det här spelet eh, Jag skaffade det Tyckte inte alls om det. För de, det var så här också, de lovade så mycket. Det mm. lät så häftigt på papper. För det tänkte en liten GTA-aktig stad. Mm. Fast mycket, det var så här noir-filmat liksom ungefär. Ja, ja. Och häftiga amerikanska bilar och allting. Grejen med spelet var att du var en polis. Mm. Och du skulle åka runt och lösa olika fall, lite detektivaktigt. Och sen skulle du ta in folk på förhör. Mm. Och du som spelare satt och kollade i första persons på de här karaktärer som du tog in för. Och då skulle du ställa frågor till dem och läsa, och läsa av deras ansiktsuttryck, hur de pratar. Och liksom de, hade, de snackade väldigt mycket om deras nya teknologi att verkligen scanna av ansikten. Mm -hmm. Så att om du ser att någon börjar rycka på ögonbrynet... Om det är någon som gör det i verkligheten när de sitter och ljuger så ser du det i spelet att oj, nu börjar det rycka lite. Det var väl det att det var lite före sin tid. För det ah. såg så jävla dåligt ut. <laughs> alltså det funkade inte alls. Jag satt där och alla såg lika muppade ut. Ja men klassiskt tv sitter där och gapar och bara mm, mm. Och jag bara, hur fan ska jag kunna läsa det där? All jag bara, den ljuger nej men du gör inte. Jo, men det ser ju muppad ut. Ja, men den ser bara ut så i spelet. Så där, så där, grafiken hänger inte med. This is my face! Så. <laughs> så det här kan vara jättekolt om de har gått in i grundspelet och gjort om allt. Mm. Har de gjort det, troligtvis inte de har nog bara puffat upp grafiken lite och släppt ut det igen. Mm. Och då funkar ju inte hela den här skärningsmekaniken Sånt, funkar den inte då, då kommer det inte funka nu heller. Det ser bara snyggare. Ut helt enkelt mm, Och det är ju mm. det som jag tror Jag kommer inte komma tillbaka i det Före man verkligen så att det här Att jag ser om han är alldeles där i läppen Här satt alla och i läppen För att grafiken inte klarade av det liksom, Och sådana där grejer Så man bara, nej Det de lovade kunde de inte riktigt hålla För teknologin var inte där riktigt nej, hur, nej. Hur, bra, hur mycket bättre Eller i Noir var Än alla andra spel Men alla, alla andra spel levde inte på den teknologin Nej. Så därför skete det totalt tyvärr eh, Men Vill man ha en mod Alltså spelet var stort På 360 var det Tre skivor har jag för mig För att kunna spela spelet Så Oj. du är tvungen att skifta mellan Oj. Det är inte så vanligt längre Nej verkligen inte Nu, är vi, ja, nu Senast jag spelade var väl Mass Effect Två eller tre hade två skivor Så det här är ännu mer liksom Okej okay. det ser man så det är ett jäkla svårt spel och med såhär mystik och så, men ja, det var jag och min första flickvän spelade det lite tillsammans. När det tog slut och gav jag skivan till henne, sen hade jag tänkt tillbaka till det där spelet. Nej, nej. Så jag skippar, men kul att det kommer om de har gjort det rätt helt ja, ja, enkelt. Och exakt. sista nyheten vi har är att svårighetsgraden i South Park, The Fractured Patrol, kommer att ändra din hudfärg. Ju svårare svårighetsgrad du väljer, desto mörkare blir din karaktärs hi. Och varför de gör det här då? Ja, men det är ju samhälls, samhällskritik helt enkelt i USA. Att tyvärr så är det ju så att ju mörkare hi du har i vissa delar av USA och andra länder, desto sämre ställt har du det. Desto svårare är ditt liv att leva. Mm. Och det gör de likadant nu i South Park. Att väljer du svår, svårighetsgraden, ja, men då kommer du ha en väldigt svart hy och det här är första gången också man kommer kunna spela som kvinna och det ska tydligen också vara lite... De säger att det ska vara lite annorlunda. Troligtvis kommer du bli bemött på olika sätt. Det är väl det, det, är väl det de pratar om, eller det är det jag hörde också i alla fall. Att mm. Det är väl det som är den stora ändringen i, även i hudfärgssvårigheten också. Just att du kommer att bli bemött på olika sätt dessutom mm. när du går runt i världen. Och jag kan inte säga mer det jag tycker att det här är fan genialist mm. Alltså hur, hur snygg kritik mot omvärlden är det inte? Alltså jag tycker... Mm. Go for it, vad fan... Mm. Varför ja, inte? Det, det, det, det, alltså, det är ju inte så att de hittar på, om vi säger så. Nej, så att Nej, men först var jag också... Först var jag säga, men va? Är de roliga eller liksom lätt så spelar man så vid. De måste ju typ... Alla som vill... Måste man, om man är svart och vill spela som svart Då måste man köpa svåraste Och, det det. och sen börjar man tänka lite där tillbaka typ, Som precis det där att svårast och så bara... Ja, ah, det är då på ja, hur de exakt. gör. det De gör det inte bara för att göra, utan de har ju liksom de försöker ju säga någonting med det hela Och exakt. då blev det helt plötsligt mer bara ah, men, snyggt jobbat, liksom. Mm. Ja, jag, jag tycker det är fantastiskt. För, att, för att jag kan tänka mig att, att South Park är ju inte ett spel du spelar med, alltså där du. Vad ska man säga då? Där du vill se exakt ut som dig. Det är ju inte nej. som Mass Effect. Eller det är inte som Destiny för den delen som vi spelade här nyligen. Där du faktiskt vill mm. göra en karaktär som du är nöjd med, alltså på det sättet. Utom mm. South Park är ju, alltså. Vad som, det, det, fun det funkar ju att spela spelet utan att det ser ut exakt som dig. Jag kommer ju fortsätta. kommer ju vilja fortsätta spelet utan det. Mm. Så jag tycker det är skitsnukt. Verkligen. Ja, nej, nej. Det. Bra jobbat, mm. snyggt jobbat det är är modigt av dem dessutom tycker ja, jag att absolut. faktiskt våga ta steget och göra det Men det är ju rätt spel att göra också för South Park är inte de som kommer blunda för någonting, utan väljer <laughs> de att ja visst, det här att de, de gör det i svart ju svår du spelar, mm. det är en stor grej mm. men hur du kommer sen bli bemött det är där vi kommer se det i generaliska liksom, ja. att de kommer inte blunda liksom för att göra de kommer göra det humoristiskt mm. men de kommer göra det så att man ändå får en tankställer att shit De har en poäng med det hela Och det är det ja. jag ser fram emot att spela För och jag kommer det... ju spela liksom flera gånger Och testa det här att vara svart Just mm. för att se vad de gör Ja jag verkligen det här är ju alltså, Jag blir bara mer och mer taggad på, på Vad heter det På spelet Alltså jag vill, mm. ju, bara, jag vill, jag vill ju bara ha det nu ja, absolut. Det, och, och det här gör det Ännu ballare tycker jag det, gör, mm. det, det får mig att Ännu mer vilja köpa spelet så att mm. Go for it Det här, det här kan bli avspalt Jo, mm. jag har redan i för, för länge sedan Förhandsbok Hatt Collective Edition Till det här spelet Så jag har ju bara Suttit och väntat på att det ska släppas Och ju mer jag hör om spelet Desto mer jag bara Jag gjorde helt rätt val När mm. ja, jag förhandsboken Ja, men Nej, genialiskt menar All samhällskritik Eller vad man kallar kallar det för all, Allting som tar upp De här grejerna mm. Ta upp dem Vad fan det, det måste ju pratas om det Annars kommer det ju aldrig, Annars kommer det ju aldrig Att hända någonting heller Så att nej. Det äh, måste göras säger. någonting åt det. Precis. Även om alla inte tror på det här så är det ändå viktigt att ta upp det så att det kan diskuteras. Och det är ju det Självklart. de det egentligen. Självklart. Mycket snyggt. Mycket snyggt. Och det var de få nyheterna. Vi springer nästan igenom där, det här känns så jämfört med vad vi har gjort de för tidigare veckorna. <laughs> Men då kommer vi in i ämnet som ett väldigt tungt ämne. Men har varit jätteroligt för jättemånga som har skrivit in. Så ja, det ska bli väldigt intressant att gå igenom allt det här. Alltså jag kommer få ångest om ett, säg, fyra, fem avsnitt. När jag sätter mig och tittar tillbaka på den listan och så bara, hur tänkte jag? Mm. Ah. Uh, för vi ska ju prata om topp 5 gånger tre någonsin. Mm. Alltså topp fem, spelen... Genom tiderna, topp fem, filmerna genom tiderna och topp fem tv serierna genom tiderna. Ja. Och eh, jag tänkte börja exakt så som jag sa nu fast åt andra hållet. <laughs> för vi har ju en för till tv-spel så jag tycker om att avsluta med det helt enkelt. Ja, absolut. Så jag skulle absolut. vilja att vi börjar med tv-serier. Okej, okay. eh, vi ska se där. Jag ska bara markera så jag vet var jag ska titta någonstans. Ja, <laughs> absolut. Och som vanligt när det är jag som har hittat på ett ämne så tänkte jag att vi kör tv-serier så börjar du Jag mm. kör börjar på film och så börjar du på tv-spel Vad säger du de om det? Eh, ja, men det kan nog funka Ja, men då Bra. kör vi Dina topp, eller din topp fem på tv-serier Ja, det här gör jag så Okej, okay, vi börjar på nummer fem alltså Nummer fem? Eller, ja, vi går ja. nerifrån och upp Ja, det gör eh. det där. Då är det spänning i det <laughs> Min... Nummer fem Blir Det är en serie som jag har tittat sjukt mycket på Jag kan inte riktigt sätta fingret på Vad det är som gör den bra Mer än att jag kan På riktigt De första tre säsongerna Spela upp ett klipp så vet jag nog Vart någonstans det är Får jag gissa? Du har nog pratat om det tidigare Jag känner att vi har Kör den då, Tom. Uh, ja, ja, jag ska försöka komma in på det snyggt. Okej. Okay. Uh, om jag säger winning så är det ah, ganska långt Ja, det är bra. Ja, ah, <laughs> det är bra. Charlie Sheen och vi har de andra kan jag inte namna på. Vilka är det? Two and a half men. Visst, det är klart. Ja. Snyggt. <laughs> snyggt Jo, det är den. Mm. Det var nära att han var utanför ska jag säga faktiskt Achso. Men han kravlar sig in just på grund av att Jag har så många timmar Det är som ett tv-spel Så många timmar har jag haft den på I bakgrunden Jag har mm. suttit och tittat Jag har liksom Den har både ja, nej, Den har både piggat upp och tröstat Hur många gånger som mm. helst Så att den måste få vara med Så är det Och det är en sån klassiker Det var jättebra fram till typ Charlie Sheen försvann Och då tar jag ett stort intresse Exakt Bang. Vi tar dö på honom Vi tar in Astro Kutscher. After Kutsch är bra. <laughs> men han är inte Chin. Liksom. Exakt. Man hade kunnat byta serie, kanske. Alltså, namn, Gör annat. Eller, göra, en, göra en ny serie. In, ja. Inte bara så här: Vänta nu. Puff, putta ut honom ja. och så bara skjuta in en ny. Precis, På, speciellt ja. när, liksom. Det är så högljutt hur det kastas fram och tillbaka Mellan alla där och Det är inte ja. så att de, det bara försvann lite lugnt Utan allt runt om var ju också Så det blev ju bara kaos över hela Speciellt när den som blir petad mm. I stort sett någon månad senare Startar, eller går med i en ny serie Där exakt samma sak Alltså, det är <laughs> exakt samma serie mm. det, det, Bara det att han är ensam Istället för att han har Allen och, och Jake Jake mm. Med i bilden istället. Liksom. Så att, ja, ai. Eh, Vilken är din eh, nummer sagt, fem? Ja, min nummer fem är också så här: Bara de tre första säsongerna. <laughs> ja, ja. Och det är community. Okej. Okay. Den tycker jag är jättejätterolig Och det är just att de gör så mycket olika nördiga grejer. Mm -hmm. Som ibland så har de ett. Och de har ju så här massor med olika regissörer. Mm -hmm. Så i ett avsnitt kör de till exempel Dungeons and Dragons Och gör ett mm -hmm. jättesnyggt Dungeons and Dragons avsnitt Och liksom de sitter och spelar Padden och Peppa Och då är det, liksom, det är kritik i rollspelet Men det förs ut över hur de är i verkliga livet Och påverkar mm -hmm. dem där Och det är skitsnyggt De har paintball avsnitt mm -hmm. Där de gör hela allt som en vilda västern Och allt är så jävla snyggt gjort Och de karaktärerna där är Så jäkla bra Tyvärr så försvann det helt När Pierce och Troy lämnade eh, Karaktärerna lämnade Jag kommer inte ihåg vad de heter det på riktigt Jag mm, borde mm. kunna det så fort jag bara Men jag orkar inte tänka så långt eh, När de karaktärerna försvann ur serien De tog död på Pierce och Troy lä bytte skola Eller vad då mm, mm. Då kom, tog de in några nya Och då försvann hela den här Kemin mellan alla karaktärer Och då slutade jag kolla men de tre första säsongerna är jätte, jättebra och jag rekommenderar varmt. Jag har för mig att Community finns på via Play för de som vill titta på det. Mm. Rekommenderar sagt. Första tre säsongerna är jätte, jättebra. Din nummer fyra. Eh, ja, det här är också faktiskt en, en, en liknande. Jag måste städa mm. av dem här nu på en gång, känner jag. Eh, det, det blir en... Det är, exakt, det är likadant egentligen Den har varit okay. på i bakgrunden, den har varit med jättemycket Däremot så är det samma som våra två Redan upptagna serier Det är Ett visst antal säsonger Den fortsätter, okay. men det är bara ett visst antal säsonger Som är bra mm. eh, Det är Scrubs ja. Oh, yeah. Som jag också slaviskt Tittade på oh. Alltså bara Om och om och om och om igen eh, jag vet inte varför ens. Mm. Den, är, den är mest barnslig. Men är så många maraton man har haft på kanal 6 med scrubs. Det är sjukt. <laughs> verkligen, verkligen. Och jag vet inte egentligen vad det är som gör att den är så bra heller. Nej, det, det är, alltså... Jag har svårt att säga vad det är som gör den bra. Mer än att den petar ju bort andra serier. Alltså, mm. det är så här. Om jag ska sätta mig ner och. Inte vet jag, en helg och göra mm. någonting, eller bara så här, jag, ska, jag vill inte göra någonting, jag vill bara sitta och käka chips i en hel kväll ja, Vad precis. tittar jag på så bara, hmm? ja men scrubs finns, kör, och då helt plötsligt så har det gått sex timmar Man så här, <laughs> Vad händer med tiden liksom? Ja, så att, och det äh, blev ju liksom likadant där skitdåligt när det blev den här skolan eller vad det heter Exakt, och när de började byta ut karaktärer yeah. och hit och dit och de kommer tillbaka, jag vet inte det, uh -huh. det var bara galet när de försökte byta ut grundgänget mot ett helt mm. nytt gäng Alltså som var exakt likadana typ mm. Alltså de bara så här: okej okay, oh shit vi behöver förnya er nu, så nu kommer en ny karaktär Men ni är kvar och lär upp dem typ ish eller något ja. Ah. Innan det, där, mm. avsluta där Och så kan du börja om från ett, säsong 1 igen <laughs> Och så kan du liksom bara, ja, rulla runt där mm. Och den som de tog som huvudpersonen i den säsongen efter Ja Tjejen där som skulle vara som, vad heter han? JD JD, Jag bara TJ ja. Nej, JD, hon var den sämsta någonsin Hon var ju <laughs> helt värdes Alla andra var ju liksom bra ändå Nej. Man kunde ju ändå gilla dem på något sätt Nej, hon, som, hon som skulle ta, ta efter Dr. Cox där Eller vad hon är Den galna crazy-bruden uh. Hon är ju inte bra För det är ju bara sjukt Hon är bra i en annan serie Så jag, jag ger henne det Men nej, jag håller med Scrubs var hon inte jättebra i För där var hon ju bara den allmänt konstiga weirdo uh. alltså, Och det, liksom. var ju, det var ju det de gjorde henne till Hon uh. kan ju säkert vara bra om hon vill Men den karaktären hon fick Och skulle uh. återspegla det spela den var ju bara konstig, för de tog ju i stort sett Dr. Cox och så bara vred på mm. så mycket det bara gick, och så bara ja, ah, här. Hon är nästa, mm. liksom. Nej, det, ja, det var är ju konstigt. Så när man fuckar upp liksom kemin hos allt, det, liksom, det funkar inte. Nej, men exakt, exakt. Det blir bara konstigt på något vis. Mm. Och min nummer fyra eh, ja, jag tycker ju om att vara lite annorlunda. Mm. Min nummer fyra, Game of Thrones. Wow. <laughs> wow! Wow, okay. det, det kan många tycka är väldigt lågt. Mm. Men jag har gått på min lista efter vad jag. De som är över väljer jag att titta på före Game of Thrones. Game of ja. Thrones är jättebra, det håller jag med om. Mm, men de mm. andra som är över väljer jag före Game of Thrones helt mm, enkelt. Mm. Men Game of Thrones, vi kommer komma in på det. Det är så jävla många som har den här. Den är jättebra. <laughs> ja. den här. Visst. Problemet med sången som är nu Att det har gått alldeles för fort Med vandringen och sånt, klassiska snacket Men det är ju karaktärsuppbyggnad Allt det är det vi gillar med serien Så jag behöver inte säga så mycket mer för vi kommer säkert Och karaktärs Som också bye, är fantastiskt Ja, <laughs> eh, oh, Horsa skriver att den kommer inte ens med på din livslista Nej, precis <laughs> Det är bra, då är jag inte värst i alla fall Din nummer tre eh, Min nummer tre Relativt ny serie för mig Ska jag säga mm. eh, Dock När jag satte mig ner för att skriva ihop den här listan För det här är en serie som jag har kastat bort Plockat upp, kastat bort, plockat okay. upp Och alltså Titta på de första avsnitten bara Nu håller jag på och försöker Kravla mig framåt mm. eh, För att titta vidare För jag vill se mer eh, Det är mannen med Diamanthuden eh, Luke Cage Okej, okay, den har inte ens jag inte en chans Nej, jag tycker att den är, Alltså, första gången jag tittade på den så är den så här... Det är en man som inte går att... Sju det, han går ju inte att döda, liksom. Nej. Alltså, han är... Han, jag vet inte ens var han... Så, diamant... Det, det jag tror det är fel. Men hans hud går ju inte att penetrera, typ. Nej. Överhuvudtaget. Eh, utan eh, jord. Alltså, grejer från Mars, typ. Nej, eh, kanske eh, Superman. Men det är exakt... Det, Okej, okay, det kanske är en spoiler. Men det, det, är, det är fan exakt som Superman skulle ja. jag vilja säga. Hur eh, som. När jag, titt, jag tittat igenom. Jag tror jag är inne på tredje gången jag håller på att kolla första säsongen. Mm. Och nu vart jag fanns här att. Fan, jag vill fan se vad de tänker ta honom någonstans. Va, va, vad tänker de göra nu i säsong två? Va, var tar man det här vidare? För han har mm. ändå en ganska intressant story. Just det här att. Han, de, de, och det tycker jag de gör ju skitbra Netflix i alla sina serier mm. Att de refererar ju till Superhjältarna Liksom Att Luke Cage är inte en av superhjältarna Nej. Han är bara en kille i liksom I området som går mm. runt Och rättar till det som går Typ det, Han blir refererad Eller de tilltalar honom flera gånger så här, Varför gör inte du som alla andra och liksom klär på det i en dräkt och går ut och räddar världen. Mm. Och han liksom säger, nej nej, jag, jag vill rädda vårt område först typ. Och det tycker ja, jag är ja. skit skit och, och nej så det, det vill jag verkligen se vidare på vad, vad de tar vägen. Och så därför har han faktiskt lyckats sig in på en, på en tredje plats. För att jag jag kollar hellre på på Luke Cage en äh, mycket annat om man säger. Mm. Ja, men kul. Nej, för jag såg där första avsnittet av Defenders nu som är. Ja. Med. Daredevil, Luke Cage Jessica Jones och Iron Fist mm, mm. och då fick jag lite det här att, ja men han kommer tillbaka och ser det i han har åkt in i finkan på något sätt, jag vet inte, jag har inte sett serien ja. kommer ut därifrån och han har betett sig bra, kommer tillbaka till The Hood och då har du folk som har blivit dödade som han känner Mm, mm. Och först bara nej men jag ska inte göra det. Och så nämner de ett namn bara jo men hon här också blir ju delad. Dut, <skratt> ja nu kan han så typ helt jobba. Klick <va>? stänga av. Vad <skratt> väntar du? Vadå gör de så i, i Defenders? Ja, inte lika hårt men det är helt plötsligt de bara nämnde ett namn och så bara, ja men nu ska jag också kämpa. Det är därför han går med i the Defenders. Okay. De gör det väldigt snabbt liksom. Ja, för att jag, jag tycker så, de bygger upp just den biten. Bygger de upp ganska snyggt i hans egna serie. Mm. Skulle jag vilja säga just det här: att han vill inte vara en superhjälte. Nej. Han vill inte, alltså han vill inte slåss för alla andra. Han Nej. verkligen tar sig fram på bara knän och för att liksom verkligen hålla sig undan från allting. Det känns Nej. det som i början. Sen, successivt så står han på sig om man säger så då. Mer Så är det mer. verkligen inte här Här är det Han säger det Att han ja. bara, Nej, jag vill tillbaka till mitt gamla liv och leva Här har du en jag men nu ska vi inte rädda <laughs> världen Okej, okay, bra Okej, okay, då kan jag säga att Då tänker inte jag titta på Defenders i alla fall det, <laughs> Däremot ska jag fortsätta kolla på Luke Cage Bra <clears> det <throat> Min trea är Archer oh. Tecknade parodifilmen Som paroderar ja, James Bond och liknande agentfilmer Väldigt mycket sex, väldigt mycket humor och kokain och Eden är, är så underbar Är det, vänta, jag Archer. ja jag tänkte på en helt annan, Ja, ja. nu är jag med, ja Finns på Netflix och allting, min nummer till det utan tvekan, den är så förbannat rolig Helt störd, helt dum i huvudet, ibland jätteäcklig, åh oh, jag älskar den, den är så bra Fan, det där är en sån jävel. Varför, var inte? varför kom jag inte på den för då? Satan eh. Det här är en, det här är en av de få serier som så fort den kom ut på Netflix Sträcka håller jag tills den är helt slut Jag, mm. jag tar en dag bara, skjt, den är, dag va. bara Men den är skitbra Den är ju verkligen skum och konstig Alltså mm. den är Det är ju som eh, South Park och Simpsons tillsammans Ja precis och sen, och, och sen ger den en jävligt snygg Men väldigt unik Tecknarstil också dessutom mm. utan på det så blir det ju Nej, ja, absolut. Det, det är en sjukt bra serie. Det, ja, men som du säger, den är ju inte för den eh, kräs, kräsna om man säger då Nej, precis. Och röstskådespelarna matchar sina karaktärer så jäkla bra. <laughs> och liksom du har ja, Krieger till exempel, som är så här, vetenskapsman och så bara. Ja, men han är, så här, han är tysk nazist. Och är ja. så om de någonting med liksom, nazism, han bara. Va? Och så bara, nej jag är inte nazist Och så börjar en prata på tyska Och han bara, nej De nu, nu, nu. bara, ba, vadå, du är tysk Han bara, ne nej han är brasilian Han bara, men du är brasilian du ska, uh, Vi hade tyskare i mitt läger Vadå nazister, ja, nej, nej, nej nej. <laughs> och så jävla roligt När de går fram och tillbaka Men det är så här, som du sa, man får inte vara kräsna för de skämtar om allt ja, och, och, liksom... och vad som helst Visas på skärm skulle jag vilja säga ja. det, det det, ja. Det är inte långt ifrån att man liksom sitter och och Tycker det är askul Sen sätter man popcornen i halsen är plötsligt för att ja. Vad i helvete såg jag precis ja, Typ precis. så Nej så det är min nummer tre För det här är någonting jag om, om Och som sagt Jag har sett om den här serien Jag började bara för eh, till När vi typ började den här podden för typ två år sedan ja. Och jag har sett den här Om minst åtta gånger Hela oh, jävlar Jag okay. älskar den Det är flera ja. gånger per år jag kollar om den är nummer två eh, Min nummer två Här kommer vi in till en till sån serie Där eh, jag har kollat Alltså Där varför den är med Är mm. för att jag har tittat på den så mycket eh, Big Bang Theory Ja oh, yeah, ja, nice det, det, Alltså den är precis som det, Den är dock lite mera för att jag Den handlar ju om nördar Alltså mm. <laughs> I och för sig väldigt intelligenta nördar Men mm. eh, sjukt Alltså jag vet inte, det är, det är väl någonting man kan... Eh, de är på en helt annan nivå gentemot mig eller gentemot oss eller mm. vad man nu ska kalla det för. Men man kan ändå eh, se sig själv i delar utav det. Alltså ja, inte, inte något lika med tecken, utan man kan se... Man känner igen sig i vissa bitar och därför blir det genast intressant att, att titta på eller få se vad som händer och se vad de gör liksom med det. Eh, ja, precis. De tar ju upp så här... Antagligen grejer man har själv hållit på med mm. Eller tar upp diskussioner om nördigheter Som vi själva har suttit och diskuterat Och liknande där, Och så tar de ju så snyggt som när Xbox One och PS4 Skulle komma ut Och källan har panik över vilken ska han välja <laughs> Och man, man vet man har själv varit i det där <laughs> Ja, Det, det, nej, det är så liksom... fantastiskt bra det, jag, och Den Den förtjänar absolut en plats För att mm. jag tycker att den är Det är en sån serie som jag alltså, Jag tittar inte på den så jättemycket nu men det är mer för att jag hittade den Alltså den finns inte på så många Alltså jag har Nej. inte hittat den Ser jag den Då ska jag direkt hitta på den det, det är liksom Det är så Se att jag har tillgång till den Då sätter jag mig ner och tittar på den ja. för, så att, Jag tappade den tyvärr När det blev för mycket drama i det hela Det gick den, ifrån nörderit Det ja, blev en drama Komediserie istället Han det, det, det är lite där också det, Ett visst antal säsonger Sen börjar det gå lite långt mm. Jag vet inte hur den funkar nu Eller om den ens producerar ny avsnitt nu. Men jag tror att det är första fyra säsongerna i alla fall som jag tycker är riktigt, riktigt bra. Ja. Oh. Nej, så jag håller med. Första säsongerna är bra, resten, nej. Mm -hmm. eh, min nummer två är New Girl. Oh. Om man har sett den. Eh, Jesse flyttar in och några killar på ett loft och det är sån här bara myserie som jag, jag Jag vet inte varför riktigt jag har fastnat för den så hårt som jag har gjort. Men jag är helt fast. Jaha. Och, jag vet inte. Net, den finns på Netflix. Kolla på den. Ni kommer nog inte fastna för den lika hårt som jag Men har man fastnat för den så kommer man troligtvis gilla den. Hoppas jag. Mm. För det är som karaktären Nick där. Det är en av de bästa karaktärerna någonsin har träffat. Varför... Det kan jag inte svara på. Han är nej. lat. Han är bak eller bara dricker. känner jag igen så jävla mycket själv i honom. Men det är också så här. För mig stod det mellan den här och Parks and Recreation. Mm -hmm. Jag älskar de två scenerna nästan lika mycket. Men eftersom de är så lika på något sätt så tog jag New Girl i listan. Och Parks fick tyvärr hamna strax utanför. Men nej, jag älskar... New Girl, och varför vet jag faktiskt inte Och det är också så här, så fort den kommer ut på Netflix Då kommer jag bara sitta och stirra på den uh, Nu är det spännande, din nummer ett Det är inte så jävla spännande Eftersom att du, du har ju faktiskt redan haft serien uppe Skulle jag vilja säga okay. uh, <laughs> Game of Thrones ja. det, det, det, det kan inte vara någon annan För att det, det, så fort det finns nya avsnitt Här hemma i lägenheten så blir det genast ett väldigt, väldigt spikat, eh, vad ska man säga, schema för måndagarna här plötsligt, kan jag säga, mm. när de släpps. För att vi, jag, jag ska ju sätta mig ner och göra det här med dig. Tjejen jobbar oftast, så det är fan på minuten när vi båda två kommer hem, då är det bara ner, sätt sig, titta. Släng ihop maten Så att vi liksom hinner äta och Så att jag kan sätta mig här För att vi vill mm. se på den tillsammans oh, yeah. Så att det är, det är, Så fort den dyker upp så ska vi ju se den det är, det är, Så enkelt mm. är det ju och, och det måste ju vara rena Det måste ju vara Vad det är vi frågar efter Vad är det som är bra Vad är det som får mm. oss att vilja titta Game of Thrones det, Samtidigt som det finns serier som jag hellre tittar på Än Game of Thrones Alltså nu, alltså titta ju inte om På Game of Thrones Nej. på Nej, Däremot så när det dyker upp Så är det mm. det första jag vill titta på Men jag sätter mig ju inte och bänkar Game of Thrones från säsong 1 till Nu liksom Nej. Utom, Jag har ändå fått min Storyline, det, det är lite så det känns Med Game of Thrones men mm. Jag tittar inte på den en gång till För att De människorna som är borta, de är redan borta På något vis Det, ja. det, det är liksom som en story i ett spel man har ju redan gått igenom det en gång ja, Man vill liksom inte älta om det igen På det vis så, så den upplevelsen har jag i alla fall Nej och jag vet det som du säger För jag är också varje måndag Jag kollar ju innan jobbet Bara för att ja. inte bli spoilad ja. Och det är så här. Jag vill inte gå upp klockan fem på morgonen En timme tidigare Bara för att kolla Men det har ju blivit så Just för att man vill se Man vill inte bli spoilad Precis som du säger Man vill ha sin upplevelse mm, Och sen kan man mm, gå vidare Visst, jag har glömt jättemycket av som de tidigare säsongerna, men det betyder inte att jag kanske kommer gå tillbaka snart och kolla. Kanske senare och liksom få en återuppfärsning, men mm -hmm. det blir i sådana fall för mig efter säsongens mm. slut. Exakt, exakt. I alla fall, om jag ska kolla själv. kolla med någon annan som aldrig har sett den, fine, då kanske jag kollar på den. Mm -hmm. Men kolla helt själv, nej då, då ska du nog, jag har sett nästa säsong, då är den helt färdig. Sen kanske gå ett, två år och sen börjar jag om. Ja, ja. Ja, det, är Nej, det, är som, det, det är ingenting som jag tänker titta, börja titta om på Förrän allt är färdigt Nej precis. Då kan jag tänka mig att sätta mig ner Och titta igenom allting igen För att få en uppfräsning av mm. Vad som faktiskt hände där i de första säsongerna För att mm, det precis. på riktigt Det kommer jag inte ihåg Nej. Det äldsta jag kommer ihåg Det är eh, Vad som händer med eh, Pappa Stark Det ja, är det, det äldsta jag kommer ihåg ja, precis. Eh, jag kommer inte ihåg för någonting de gjorde... före det det var ju för att det var den största mindfucken mm. man hade den säsongen. Ja visst, visst. Jag liksom... trodde aldrig det skulle hända, men eh, jo visst, visst. Mm. Vilken är din mm. nummer ett då? Eftersom att Min... du inte är på det här spåret så vill Nej, jag, är precis. jag verkligen skitnyfiken på vad det är. Min är liknande, fast lite modernare. Mm. Och det är Sons of ah. Jag älskar Sons of Anarchy. Likadant där, de gör jättebra karaktärer mm, Det är mm, alltid fighting De är inte rädda att dö på karaktärer <laughs> Problemet med den här Var att de sista säsongerna Två säsongerna kan man säga Så var de lite lika, lite lika som nu Nu kortar de I Game of Thrones Kortar man mm, ner mm. gångavståndet I Sans of Anarchy Då skulle man ta bort karaktärer Så då ja. dödade man efter en, liksom En per avsnitt I början var det Väldigt chockerande Vem det var som dog Ja Liksom man bara Oj nu dog den här Och man tog till sig Mot sista två säsongerna Då det, Man brydde sig inte längre Man bara Oj den dog den Vilken osist Det har jag följt i så många avsnitt Liksom ja. Men nej det gick lite fort Men Sansom är något Jag går tillbaka och kollar till Och älskar Det är liksom För mig är Sansom Anarchy Game of Thrones Gånger 3, liksom mm -hmm, För jag tycker mm -hmm. det är så pass mycket bättre För att jag gillar karaktärerna Mycket mer För liksom Action men det mest som jag tog upp förra veckan hur de gör sina skurkar väldigt väldigt älskvärda. Mm. Som jag tog upp Gemma förra veckan, det är liksom hon är huvudrollens mamma. Du du älskar henne för liksom för när hon är hon är mormor, hon är allting. Men sen kan det tokvända och hon blir världens jävla psycho. Och då sitter man där och gapar och bara vad gjorde hon nu, vad sa så, hon till honom Varför, och så sitter man där Och liksom, men sen går det Några avsnitt till och så börjar hon förklara sig Och då börjar man nästan tycka synd om henne istället Man bara, aha, ja, ja men jag gillar karaktärerna så oerhört mycket Och Nej, det var tack vare Ron Perlman där som jag började röka cigarr Och det har ju blivit en litet Nöje nu, man sitter och röker cigarr Och ser det hård ut Perlman oh. vet det. Ron Perlman Ja, herregud Nej, eh. det så, helt enkelt <laughs> Jag var inte tvungen att gå in och för dubbelkolla För Hårsta har ju skrivit eh, bra där, go Nico För jag antar på eh, din suns of energy. Och jag var inte tvungen ja. att in dubbelkolla vad han själv hade satt den som Så att, eh, det, det, jag förstår ju varför helt plötsligt Varför hejarropen kom där <laughs> <coughs> Men vi kan ju gå in på listorna på en gång Och ja. kolla tv-serier hos lyssnarna Absolut Ska jag hitta lyssnarna också Där har vi dem Och vi börjar det, Nu är det väldigt många som har skrivit Och det är jättekul Så jag kommer, vi kommer kanske inte diskutera dem så mycket Men vi kommer i alla fall nämna vad alla säger Ja, självfallet Och eh, vi börjar väl längst ner det Eftersom du tog upp Kristoffer Hårsson mm. mm. Och han börjar, körde då helt utan inbördesordning Så han körde Supernatural Suns of Anarchy Hannibal, Narcos och Shooter oh, jävlar! Eh, var det någon där som stack ut för dig? Ja, det här är alltså, Hannibal har jag fan velat kolla på så jävla många gånger! Jag har hört så jävla mycket gott om den. Jag har bara mm. fan inte tagit tummen ur och tittat på den. Eh, mm. jag, ja, jag jag, jag tycker. Ja, alltså jag tycker ju att Hannibal Lecter som karaktär mm. är ju, om vi nu ändå ska gå in på det, det är ju så jag vill ha min kingpin. Okej. Okay. Om du har sett typ när lammen tystnar. Mm. Alltså, jag vill, jag, så vill jag ha Min, min, min kingpin Som Hannibal mm. jag, jag vill se den här jag, jag, jag, kommer, jag ska fan försöka ta till mig Och faktiskt kolla på den För att det, den, det är någonting som sticker ut Och petar mig i ögat Jättemång, Så fort jag ser den så bara säger så Varför har du inte tittat på den här? Varför har inte mm. tittat på den? Så att, ja, snyggt där, snyggt där. Mm. Uh, Mattias C.D. På nummer 5. The Shield Fyra bron Tre Sansa Henrique, två Mountain men och ett The Sopranos. Någonting där som stack ut? Inte så där faktiskt, inte för min del. Sansa Wendelki är absolut jätteglad. Äh, Sopranos har jag försökt komma in i. Mm -hmm. Den är intressant men det är någonting som bara gör att jag tappar intresset tyvärr. Men det mm. kan ju vara att den är så pass gammal att den, det är någonting som helt enkelt inte slår rätt. Jag kan väl peka på att jag har ju faktiskt tittat på ett antal avsnitt av Bron också. Och tycker ju inte att den är jättedålig, det tycker jag ju inte. <laughs> ja, <bra då. laughs> Till exempel. Eh, Herman Matson, utan inbördesordning Game of Thrones, Lost, Brooklyn 99, Stargate SG1 och Psych. Ja, oh, Brooklyn 99, det är också, det är också en bra serie fan. Mm. Det är också en sån här bra alltså tv uh, nine Brooklyn och Psych tycker jag är jätteroliga. När man sitter mm, mm. när de är på TV, det är inte så att man byter kanal man sitter där. Det <laughs> <laughs> ja, visst exakt, exakt. Speciellt Psych, det, det är något jag aldrig har följt Men så fort det kommer ett avsnitt så bara Oh det är den här, och den är ju så jävla dålig Men den är ändå bra <hör> ja. Björn Karlsson, utan inbördes ordning Person of interest, Breaking Bad Flight of the Concord, House och 24 House är ju en bra serie därmed också Det är också en sån som blir sämre efter, efter Eftersom han är okay. Det är sjukt bra i början tycker jag mm. För då är det fortfarande spännande och intressant Jag kan ha gjort felet också Att tittat på House Alltså sträckkollat House ja. Och då blir det fan inte så jävla spännande längre Efter avsnitt 10 du tittar på Så är mm. det inte så jävla kul att se House bryta ihop Och komma på vad det är som är fel sent, ja. liksom. så att... Jag har exakt samma problem med Breaking Bad Okej okay. Det var också jag sträckkollat, sträckkollat, streckkolla. Streck Tappa intresset, tyvärr ja. Och alla pratar så jättegott Men jag kan inte ta tag och kolla, fortsätta kolla För jag tappar så hårt intresset Men det var troligtvis Och jag har hört flera säga om just The Breaking Bad kolla inte vad man skulle ha gjort nej. Utan där är det, man skulle ha kollat sång Vilat, kommit tillbaka Nu Exakt. var det så bara plöjde Och så bara, äh, jag, jag hittade inte orken nej, nej, men det förstår jag, absolut Daniel Eriksson då? Utan inbördesordning The Blacklist, Game of Thrones, Knight Rider, Airwolf och Modern Family Modern Night Family Rider. kom strax utanför min lista. Ja, för jag är, Modern Family är också en sån här underbar serie. jag också kolla på Netflix så fort det kommer i avsnitt och ja. kollar om flera gånger. Uh, för jag gillar just familjebanden och allting, det är så jäkla bra. Och du sa Night Rider. Japp. Yep. Det här är... skulle jag vilja fråga. <laughs> Nej, men alltså det, här man... är, det här är det här sån här Guilty Pleasure på något vis för jag håller med i det, det här är en bra, det här är en bra serie. Däremot så, det här är en sån serie som, jag sätter mig inte och tittar, men är den på tv, då byter du fan inte kanal, så enkelt jo. är det. Är det Night Rider nej. på tv, då tittar man klart på Night Rider, så, så enkelt nej, är det. Nej, jag kan jo, jo. inte för få frågor. Ska man se Hasselhoff, då kollar man Baywatch, så lätt Nej, nej, Night Rider, nej. Den, den, den, den, Jag vill ha den. slow motion, jag vill ha Hasselhoff ah. i sin... Fantastiska brynja springa där I'll be ready, I'll be ready. Tony I... Dorf Nummer 5, Babylon 5 4, Star Trek The Next Generation 3, Twin Peaks Gamla, 2, Game of Thrones Och 1, Battlestar Galactic Nya, väldigt mycket sci-fi Och jag har nästan aldrig tittat på en sci-fi-rulle Eller serie. Inte jag heller faktiskt måste jag säga Jag var väldigt dåligt med dem Jag har tittat på SG-1 tror jag Ett par gånger, men det är också varit mm. så här, För att den har varit på tv när jag har kommit hem Alltså så här, man slår igång tvn och bara, kolla där Pff, mm. Kanske ska kika på något avsnitt Men den känns ju gammal när man tittar på den Skulle ja. jag vilja säga Men det är samma sak Twin Peaks Jag försökte kolla första avsnittet mm. och jag, För jag, man har ju hört så Äckligt bra om Twin Peaks Det gick inte för mig det gick nej. inte alls, och liksom jag satt och kollade och bara. Nej, jag vet inte. Jag var Nej, stängde av det är också. Jag vet inte det var. Det var bara tag, inte tagen. Och sista då är 100 Sultan Turman, 5 Airwolf, 4 A-team, 3 Pokémon, 2 Naruto och 1 Game of Thrones. Naruto och Pokémon, absolut. Pokémon första säsongen, jag tycker inte det blir så jättebra efter det. Men första säsongen är den de bästa. Mm -hmm. manga anime-serierna som finns. Och när är ute, då har jag följt. Jag har fortfarande inte kollat klart på den, men jag är uppe på. Oh, hur många? Jag kanske har en 20-avsnitt kvar eller något. Och det är många avsnitt av den här. Speciellt <laughs> när man kommer upp på 20 och allting. Men riktigt bra, riktigt bra. Film då? Ja. hoppar vi tillbaka till våra listor Och det är ju jag som börjar igen. Eller nu är det jag som börjar inte igen, men. Eh, Terminator 2 Helt enkelt <laughs> Ja, varför inte? Varför det är inte? en eh, Gammal eh, Klassiker mm. Det är Arnold Schwarzenegger i sin hög form Jag vet inte vad det är Det är ju bara för mig en klassiker Som jag gärna tittar om mm, mm. Visst, den har lite så här Små Grejer som eh, kan kännas överdrivet. Speciellt med skurken mm. att han kan vara som han är. Men jag tycker ja. ändå det är snyggt som när i fängelsecellen, när han kan formatera sitt... Eh, han blir ju som metall. Så han går igenom ett stäng, inte stängt som heter galler. Man mm. håller i en pistol. Men pistolen kan inte heller, så han fastnar med pistolen. Och jag tycker de har gjort för att vara, när kom där, när jag skrivit upp det, 1991. Mm. Så är det väldigt snyggt gjort. Och jag satt där och ja. bara, det där är bra gjort. För de får det att matcha så perfekt och Action, allting, sätter dem Prata, nej det är bara en såhär Underbar rulle att titta på Din nummer fem Ja Alltså det här är, Det här gör nästan ont i mig Det här är elakt Min nummer fem är Gone in 60 Seconds Okej okay, Nicholas Cage Ja visst, med Cage han du Det här är lite som mina serier Skulle okay. jag vilja säga att det här är en film som jag har kollat på så sjukt många gånger för länge sedan. Ja. <laughs> alltså, jag, det, jag har sett den säkert, alltså, jag skämtar nog inte med jag, hundra gånger har jag sett den, lätt i alla fall, utan bekymmer. Mm. Eh, och, och Jag vet fan inte vad det är som gör den bra, men jag tycker nog fan att den fortfarande är bra. Mm. Bara det att jag tittar inte om den en gång i veckan idag, som jag gjorde då. Nej precis, Nej, jag håller också Det var faktiskt, jag blev, jag blev överraskad Över hur bra den filmen var ja. Och det är en film jag jättegärna skulle ha se idag Det är bara det att jag har den inte Och, och jag är inte sån här som kommer sitta och leta efter den Nej exakt Men dyker den upp då kommer jag jättegärna sitta och titta på den För jag tyckte också den var bra Jag, hade, jag vet varför jag kunde titta på den så många gånger också För att jag hade den på VHS Jaha mm. Jag har, den, jag har inte en VHS och spelar den på idag, så att det, jag hade säkert tittat på den oftare om jag faktiskt hade den här hemma på, inte vet jag, DVD eller någonting. Nej. Men det kan har jag faktiskt inte. På det får du väl titta efter Nej, Men det, det, det Behöver vi kanske inte leta reda på den faktiskt, för då, för då vet jag, då kommer det gå åt en timme i veckan eller en timme alltså för mm. att gå och titta på den där. För att det, den är fortfarande bra, jag satt och tittade på lite trailers och grejer inför att sätta ihop de här listorna. Mm. och... Till och med en trailer, alltså en original trailer till den här filmen fick mig att bli så här, fan jag kanske borde sätta mig och titta på filmen istället <laughs> bara. Så att, eh, nej den, den är bra det är den, absolut. Mm. Min nummer fyra är Ninja Assassin från 2009 om jag har sett den. Det är en oerhört blodig film, mm. oerhört grafisk inte Venice Titans alltså bästa story utan det är det finns Ninja klaner finns fortfarande och de är då assassins, uttränade. De tar barn från ung ålder, tränar upp dem och nu är de ute och dödar. Och huvudrollen i den här, han är en för detta ninja mm. och ska hjälpa att. Och jag kommer ihåg, jag tror hon är en reporter som har fått nyss eller på det eller någon har fått nysta om de här klanerna för okay. de har börjat döda. Och det gör att eftersom hon har kommit på dem. Så är de ute efter henne och då har han den här före och börjar hjälpa henne. och Den är så snyggt gjord. Den är väldigt blodig, grafisk och allting. men det är så här. Jag vet ingen som gillar den så mycket som jag gör. Jag, vet inte <laughs> någon som nästan, jag känner inte många som har sett den heller. Men jag såg den, jag älskade den och så bara, har du sett den här? Ja, men det var inte så bra får jag ofta höra. Eller nej, jag har aldrig sett den, jag vet inte ens vad det är. Men jag älskar den och jag mm. vet inte riktigt varför Men jag säger Ninja Sassin Från 2009, kolla in den för jag tycker den är jätte jätte bra ja, det, det, det är ingenting som jag någonsin har hört talas om ska jag säga. Så Nej, att det, och det är ju det, det är oftast det svaret jag får Så jag bara, den här kan vi titta på bara, Jag vet inte vad det är så Sitter och kolla, Jag bara sitter där och klappar händerna helt till mig och Andra bara, ja den var blodig <laughs> Ja, det är typ det de kom <laughs> Innan jag går in på min nummer fyra så jag har det kan ha med bilarna att göra. Det, det, det kan vara så att den är med på min lista för att det är väldigt många fina bilar i den. Det kan vara så. För att de är ju faktiskt jävligt snuga. Det måste man hålla med om. Det, det, det, det finns en riktig god bitar där i, absolut. Min nummer fyra. Inte jätteoväntat att den är med på min lista skulle jag vilja säga. Hobbit. Ja, ah, ja. Första eller? Ja, och så slår jag. Det. <laughs> nej, nej, nej då, nej. då Det är första. Första, det är första. Mm. Ja, det är första. Som, som ändå sätter igång allting. Och det har ju. Alltså, jag vet inte. Man kan inte säga så mycket. Det, det, den är bra. Det bara ja. är. Och det har nog mycket med gör att jag har avgudat den här boken som den mm. kommer ifrån. Alltså, ja, det är, jag bara älskar hela alltihopa så att det, den är, Och första är väl den som faktiskt ändå gör det Bäst, skulle jag vilja säga För sen börjar det bli lite Helt ärligt, lite iffiga specialeffekter På mm. tvåan och trean eh, Som Som jag tycker är så där Ettan är ändå fortfarande så Såvitt jag kan komma ihåg i alla fall Inte någon som petar mig direkt i ögat Om vi säger Nej, Och det är den som håller sig bäst till boken också Om man ja. på hela, så också där får man ju att det här är boken mm. För sen börjar de ju göra Väldigt mycket av sitt egna Och då var det så här: det är inte dåligt Men det är inte det jag minns Eller Nej. någonting alls Man exakt, börjar, exakt. börjar märka skillnaden mycket hårdare Ja, ja verkligen det, Ettan är väl där de faktiskt ändå har kört De följer boken och bara lägger till Om man säger Så jag som jag har velat det. sagt hela tiden att ja. De är väldigt duktiga på att lägga till Men inte för, ta bort eller förstöra Vad som faktiskt händer Mm när de fortsätter två och trean Åtminstone i trean, minst Där ändras ju saker och ting ja. Om man säger så Precis, så att, absolut Nej, det första, absolut Min nummer tre Är min mm. nyaste film oh. Och det är Wonder Woman Jag faktiskt gillar den här så mycket Att den har kommit på en topp femma nu mm -hmm. För enligt mig är Nu kan det vara att det är väldigt först Men det är, jag tycker är den bästa Superhjältefilmen av Marvel och DC Jag gillade den här så pass mycket Att jag sitter nu bara och väntar på att det ska komma ut På Blu-ray så att jag kan få köpa hem den Och titta på den om och om igen Jag vill ha förlängda allting För jag tyckte den var så pass bra mm. Du och jag har ju tidigare diskuterat om problemen Att du tyckte hennes manliga Motkaraktärer ja. fick för mycket roll mm. Jag gillade det Jag håller med mycket vad du sa om att hon var lite Man gjorde lite narr av henne I mänskliga mm. världen Mm. Men jag tyckte hon tog upp det ändå till så pass hårt att äh, Jag gillar den så starkt att One of Kommer på min tredje plats mm. Mm. Din trea Min trea eh, Är faktiskt lite oväntat för Eller tycker jag, alltså enligt mig själv eh, mm. För att karaktären i sig Det är en superhjältefilm mm. eh, Karaktären i sig är inte så jävla ball Tycker jag eh, t -t Är jag det för att den är liten, eller? Ja det är för att den är liten så du det är det. Eh, Ant-Man. Mm. Är, är min tredje plats faktiskt. Ja, ja. Eh, och jag vet inte. Alltså, Humon känns ju exakt dig liksom. Exakt. Jo, ja, men den är skitbrå. Jag, jag älskar hur Paul Rudd alltså, spelar. Alltså hur han ja. gör. Hur hans karaktär är. Och precis som du säger. Humon är ju. Alltså hamnar direkt på spiken för min del. Ja. Eh, men jag hade också. Jag tycker inte att ant man alltså superhjälten är ju inte så jävla ball innan Nej. jag började titta på filmen. Det, det är så här, vad ska han göra, Åh, oh, jag blir liten. Oh. Men efter filmen så är det ändå så här. Det här är någon jag ska hålla ögonen öppna för. Jag kanske ska kika in lite mer, liksom försöka läsa på lite grann, liksom bakgrundshistoria och så. Och då fick du ändå mig att öppna upp ögonen för mig. Så därför tycker mm. jag ändå att den är så pass bra att han bör vara med. För mig är Ant-Man filmen och fortsättningen med Paul Rudd ser jag fram emot. Ja. Ja. Jag skulle aldrig ta upp serietidningen eller något sånt där för då får jag inte Paul Rudd's Ant-Man utan exakt. då får jag mer, som det känns för mig, mer seriös Ant-Man mm. och jag kan inte ta Ant-Man seriöst. Nej men precis, alltså, jag har inte plockat upp några serietidningar jag säger bara att filmen väckte intresset mm. hos mig däremot så har jag exakt samma rädsla alltså precis som du pratar om nu att plocka jag nu upp serietidningen det kommer ju inte vara... Paul Rudd som de har gestaltat Nej, I tidningen Och därför så är jag fortfarande väldigt iffy På att göra så Däremot så vill jag se mer ut av honom Alltså jag vill mm. verkligen att de tar in honom För min del skulle de kunna ge honom ett antal filmer till Eller en serie, vad som helst mm. Jag skulle ja, det vilja se bli... mer ut av honom Nya filmer så kommer Ant-Man Wasp Se fram emot just ja. När han inte får lika mycket lika stor roll mm. Men mm. då kan han ändå vara huv Den som har humorn han kan vara det så som drar fram lite skämt och sånt där Och jag tror det kan vara riktigt schysst För två filmer känns som att det skulle bli väldigt mycket likadant ja, Nu kan ja. man bolla lite mer och Jag tycker de har gjort helt rätt där Jag tyckte de gjorde det väldigt, väldigt snyggt Att han hade sin film Och sen plocka in honom i Avengers mm. I, Alltså så, alltså det tycker jag var skitsnyggt Att man har hans egen film Man bygger upp hela alltihopa Och sen bara, tada! Plockar in honom i, i, liksom i, mm. i en annan film från sidan För då är det precis som du säger han får bara stå för humor, liksom. Ja. Han får stå för det konstiga och det galna, på något vis. Ja, han behövde inte vara med så mycket för att göra Nej. sin grej, liksom. Och det Exakt. Är och, men du glömmer honom ju inte i den filmen. Nej, absolut inte. Även fast han inte är med i... Alltså, han har inte... Han är ju inte huvudperson, om vi säger så. Nej. Men du, du kommer ju inte glömma bort honom när du var och tittar på den. Nej, precis. Oj, oj, nu kommer vi upp på de höga siffrorna här. Två. <laughs> Och för mig är Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring första. Mm, mm. För det är lite som du tog upp där att det är där jag får, som första boken mm. det är där jag känner att det är mest fantasy. Efter det mm. var det väldigt mycket slagsmål, slagsmål, slagsmål hela tiden. Här var det ett äventyr. Första filmen var ett mm, mm. äventyr, inte bara ren slakt hela tiden. Utan man byggde upp stämning, man byggde upp karaktärerna och allting. Och det är därför jag tycker första filmen är så bra mycket bättre än alla Hobbitfilmer de följande filmerna och det är, och jag, det är sällan jag tittar på hela, alla tre filmer utan jag ser, jag har sett dem första filmen hur många gånger som helst mm. sen ibland tar jag upp tvåan och trean ja. men första har jag sett dem skitmånga gånger men det, men det är lite som du säger också, jag håller med det mesta jag kommer ihåg från två och tre är ju fighting mm. slags ja, stora episka slag alltså den biten Mm. Första filmen tänker man ju på deras jävla vandring ja. Alltså Man liksom tänker inte alls lika mycket Slagsmål liksom Fysiska svär som slår ihop Utan det är mera så här, Det är faktiskt historien I första mm, liksom Nej för Andra hotellfilmer Jag, jag tycker inte de är jätte jätte bra tyvärr Nej. I Eller andra ja, men då är det slaget med hästfolket slagsmål, slagsmål Det är en där jag kommer ihåg Det är slagsmål I trean Ja men då är det bara slagsmål med Det är spöken och det är troll Och det är ditt ja, och och stora elefanter och Man bara äh, Oh my god Och sen är det självklart, slutet var jättevackert Så det som jag kommer ihåg Det är första filmen och det är slutet i trean det, det är det jag gillar Sen resten är bara slagsmål liksom. Det är nummer två eh, Det är konstigt Att den vandrar in på tvåan Okej okay. eh, jag vet inte varför faktiskt, eller det är klart jag vet, jag har ju en film som är bättre, men... Mm. Deadpool hamnar på... Det kommer alltså in på andra? Ja, precis, Deadpool. det är det här. Jag blir alldeles förvånad själv. Det här kommer att slå mig själv om några veckor när jag liksom tittar tillbaka på det här, men... Jag vet inte, jag kan inte säga, jag vet inte om det finns så mycket mer för mig att säga om den här filmen som jag inte redan har sagt Den, den är genialisk och det är lite mm. samma som föregående film, Ant-Man Det är ju humor som gör det, ja. för min del Jag, jag, jag tycker att det, det, det är det som gör en film bra och det är därför jag vill titta på dem De, Deadpool, den bara, är, den, bara, den bara är asbra, så en andra ja. plats Jag håller med, den har bra humor och allting det är inte någonting jag personligen kommer komma om Kolla om flera gånger Utan det var roligt för den där punchlinen Nu ser jag mer fram nästa film Det är inte så ja. att jag kommer gå tillbaka och kolla om den hela tiden sådär. Ja, det är faktiskt en av få filmer Jag har på Blu-ray här hemma Och den, jag kan säga den går ett, Den går då och då Jag har mm. sett den ett par gånger sen sist Så att det, Ja, och jag vill Jag ser fram som fan emot nästa film också Det gör jag verkligen Det, det ska bli häftigt att se vad de tänker göra Mm min nummer ett är en Christopher Nolan-film. Ett, två eller tre. Det är en film med Leonardo DiCaprio. Det är Inception. Oj! Det är en film som inte alls är vad jag brukar titta på. Inte alls en film vad jag brukar gilla. Jag älskar Inception karaktärerna, det här svåra kluriga, så där, där jag måste tänka jag hatar att tänka jag vill liksom stå mitt huvud i väggen och bara tuppa av, det är liksom det då jag trivs bäst, ja. den här fick mig att tänka den fick mig att bry mig om karaktärerna hela känsloresan upp och ner Inception är helt magisk för mig, jag älskar mm. Inception och det här är den film jag kollar jag kollar nästan aldrig film nu Inception kollar jag minst en gång per år mm, mm, eh, och precis som Hårsta snygga, den är grymgjord Och snyggt uppbyggd Speciellt snygg, den är Sjukt vacker film Specialeffekterna och allting Inception 1 måste om man inte har sett den Det kan vara lite svår Men det måste Fan han, är nummer ett Vad har vi ja, nu jag inte alltså, där? Nu, Precis, nu blir jag ju lite Nyfiken När Horstan säger att han vet vad min etta borde vara Då uh. Är det för, Superhjälte? Nej! Nej, för jag tänkte att Spider-man kunde ha glidit in därför det är ju... tänker så... So oh shit, den har jag inte ens jag tänkt på. Satan. <laughs> det, hur kan jag ha glömt den? Okej, okay. oh, oh, ja, ja. Jag måste skriva in den bubblar det här, bara för det, direkt när jag <laughs> så kommer jag ihåg den. Uh, nej, ah. det är så här. Det är en asgammal film, faktiskt. Ja, uh, då är det inte oh! -tower som Hårsta skriver. Snyggt, Hårsta! Nej det är faktiskt inte den Det är inte den, däremot så var det en till som ska med där skulle jag vilja säga det är inte, nej, in inte The Dark Tower Nej eh, inte The Dark Tower Det är faktiskt så att eh, det är en film med, Brucey, med Bruce Willis Det är eh, fjärde filmen, är det Nej, nej det är nej, inte det är inte Den dem. som du säger är så bra kommer Ja men det är inte listan. nummer fyra utan nummer tre snarare mm. Die Hard uh, With A Vengeance är det taxi, bil, bil uppe i helikoptern? Eller är det nej, fyran? nej, det är fyran bil upp i helikoptern Ja, trean är, är ju Simon Sess Ja, exakt, ja, ja, trean är Simon Says. Där har du så ja, det ja. Det här är den filmen som är absolut Den här har jag gått Har gått så varm så att jag måste nog Falsingen ha spelat bort både VHS-filmer och DVD-skivor och, <laughs> och, och jag Den bara är bra den, alltså, mm. Jag kan inte förklara vad det är. det är Det är väl actionen Men Det är action på en sån nivå som är eh, Det är inte bil uppe i helikopter Om vi säger så då <laughs> Det är inte överdrivet, nej Nej Det är ändå alltså, Visst det är stora explosioner Det är värsta jättegrejen Men det är ändå på en nivå Där jag ändå känner så här att Det här är fan inte helt utanför mm. väggarna Alltså helt utanför boxen Det här är ändå så här Precis vid kanten på boxen Alltså det, det blir inte galet på något vis Utan det är ändå så här Fullt förståeligt mm. Om man tänker det, det, det är inte Fire sale Det är inte precis som vi sa Bil helikopter Hela där Helt galna Utan det är, Det går att köpa den här filmen Utan allt för mycket jobb Om man säger mm. Jag tycker absolut Den här är bra mm. Men jag har alltid glidit mer åt Andra filmen Med flygplatsen ja. Och det är Ja det... Det är mer klassiker för mig, det kan mm. vara det Men det... absolut, trean är bra, ettan är bra, fyran är bra Jag har fem band men aldrig sett den För det jag känner bara... Äh. <laughs> det, ja, det. Mm. Nej, Jag håller med, tvåan är jätteklassisk Det, det, alltså, det är ju en klassiker mm. Men jag tror faktiskt till och med är så att Trean var den första jag såg av dem ah, okay. Sen kollade på de andra med Och jag tycker mm. om de andra också de, de är riktigt bra, jag tycker om eh, Nakatomi Towers där är första också Klockren, asbra film Och det, det är också en sån film som ändå är Inte supergalen Ett och två och tre är inte asgalna Som Nej. de blir längre fram Alltså det, fyra, fem det, Alltså det är, det är kaos Allting, mm. verkligen eh, Så de funkar ju Jätte, jättebra, men trean är fan den som drar Det absolut längsta strået Just det, då måste jag skriva upp den här också Rrrr jag håller ju på att föra upp här i tabellerna Som <laughs> alla ska Det ska vi, Die oh. Hard 3, heter den något annat? Nej, vi skriver Die Die Hard with, with A Vengeance heter den with, with A Vengeance Det är bra, då har vi filmkategorin färdig Då hoppar vi in på vad lyssnarna säger på filmer då Ja yep. eh, Där och vi börjar väl som vi gjorde förra, nerifrån och uppåt då. Ja, då har shoot. vi Kristoffer Hårsta igen här, utan inbördsordning. Dödligt vapen, Braveheart, Nu blåser vi snuten, Expendables 300 och The Hateful. Bra filmer. Och det är filmer. sex stycken, jag vände, du missade totalt <laughs> ett. <laughs> Men det... absolut, även om det snikade med en det är bra filmer. Hateful Eight har jag inte sett den, den vill jag faktiskt se. Nu blåser vi snuten är ju faktiskt en riktig riktig klassiker Det är en sån där som Nu när du nämnde det så Ja Det, det, det är många filmer, det är svårt att komma ihåg Vad man har sett och inte sett alltså ibland mm. Det är verkligen verkligen svårt Absolut eh, Efter det har vi ju Mattias Edersjö 5. The Green Mile Fyra American History X 3 Platoon. 2, The Godfather 1, 2 3 Skit ner dig, du får välja en Ett Scarface Många bra, många bra American History X är Toppenfilm, väldigt mm. mörk Men sjukt, sjukt bra Även Gudfadern 1 är också riktigt Skjutskysst tycker jag Herman Matson utan inbördesordning Lord of the Rings, Fellowship of the Ring Bra val, insidan ut Den mm. oh. nakna pistolen, alla tre Glöm det, du får första Equilibrium Donnie Darko De två sista vet jag nog inte ens Vad det är Den känner jag igen den sista. Jag känner igen Equilibrium Skriv någonting jag kan Snälla människor eh, Nakna pistolen är ju klassiker Absolut, insidan ut var inte jag en Sån stort fan av tyvärr Och Fellowship of the Ring Var ju med på min lista också mm. eh, Björn Karlsson Utan inbördesordning Jurassic Park, Donnie Darko även där, vad är det för film? Jag måste kolla upp det. Det misstänkta, The Usual Suspect Fear for Vendetta och Inception Min etta var med på hans lista också Bra Björn, du har smak. Alltså jag kollade in det här på IMDB, det är ingenting jag känner igen överhuvudtaget. Vilket Donnie Darko? Ja, Donnie Darko, det är ingenting jag känner igen alls. Jag vågar inte stänga, jag får kolla sen för mitt internet kan haka upp så så försvinner <laughs> allt och ja, försvinner nej. chatten. allt. Det, det är ingenting jag, jag kollar senare. Men vi får väl kolla upp den och se vad det är för någonting. Får kika mm. på den om inte annat. Uh, och Danne då, han skriver utan inbördesordning. Star Wars episod 5: The Empire Strikes Back Lord of the Ring, Fellowship of the Ring Terminator 2, Judgment Day var med på min list också och mm. Fellowship of the Ring, så bra. <laughs> Aliens och Starship Troopers Alla dessa filmer är med på min skulle du säga topp 10-lista skulle jag nog också ha med alla de här? För jag gillar de här filmerna jättemycket. Star Trek ja, Trooper, ja. Aliens, eh, Star Wars, absolut. Två av dem kommer jag till och med på min topp 5. Så jättebra. Jag har ja, Danna, du har väldigt bra smak som du verkar ha samma smak som mig. <laughs> eh, Tony Dorf, Star Wars, Empire Nej, vi vill på. Han har gjort lista bra. Bra, någon som lyssnar på vad jag säger. <laughs> Fem, Falling Down Fyra, Pulp Fiction 3 X-Men Origins Wolverine 2, Indiana Jones Raiders of the Lost Ark Och 1 Star Wars Empire Strikes Back Mycket bra lista Enda inte har sett det Falling Down Så det kanske man får kolla upp då mm -hmm. Och här har vi ännu som inte kan lyssna För han har lagt in väldigt mycket extra Så vi börjar väl, måste lägga till en film på listan Brothers of the Wolf. Grym film finns på grym film på franska. Och det här är av Hurnos Holtan Tormann. Glömde jag säga. Eh, grym på franska. Har ni, inte sett Har ni inte sett det så måste ni det. Hittar ni inte kan jag skicka skivan om du skickar tillbaka den. Kan ni inte lova om den är bra så kanske inte stannar kvar. Men Holtan eh, Tormans topp 6 lista. Se Sjätte plats. Guardians of the Galaxy. Fem. Blade. Fyra. Titan A- AI AI eh, tre Final fantasy första filmen två matrix och ett alien 2 Bra lista. Giftig lista verkligen. Guardians of the Galaxy är också en till sån där film som man alltså, det den är ju skitbra. Den bara den bara försvinner ur minnet dock. Precis. Eh, och det var de vi hade där så då hoppar vi in i sista som är det riktigt spännande spelfronten. Ja, oh, det här är, det här är här på riktigt svår. Det här är hemskt. Den här var svår. Ja, det. Usch. Och Fernand, det är du som får göra första svåra och säga mm. vilken din fem är. Ja, alltså. Uh. Jo, jo. Vi börjar på nummer fem. Mm. Eh, spel. Jag har lagt ner mest tid, eller mycket tid i. Eh, Super Mario Bros. 3. Ja, ja. klassiken, Mycket bra. Det... M måste ändå ha någonting. Alltså, man måste ändå ha spel som man alltså, det, de, det här är ju bästa spelen. Mm. De fem topp fem jag har spelat blir det. Ju. Det är ju inte topp fem spel någonsin, för jag har fan inte hunnit prova att spela Nej. alla, även om jag hade velat gjort det. Men det här är ju de jag har spelat. Så att den kan man i femte platsen, absolut. För mm. det är fortfarande ett spel. Jag har provat det till och med. Eh... Sätta mig ner och spela idag, och du, du släpper inte kontrollen. Nej. Det, det, det är helt sjukt. Det, det, jag har satt mig ner och spelat med min storebror faktiskt, och mm. kört just Super Mario Bros 3. Och... Alltså, tiden bara försvinner ju. Den bara så här, swish, swish, swish Så helt plötsligt så är mitt i natten och man så här, Åh, bara ett slott till! Mm. Kom igen! Vi kan ta det, typ. Så att, nej. Ja, jag har sagt det förut. Den här är tyvärr med på min lista, över Toppen. Nej. Men jag har sagt det förut, det här är det mest kompletta spelet någonsin. Ja. Ta upp det idag. Kontrollerna, gameplayen är tight. Mm. Grafiken håller den idag, även om det inte är jättemycket. Ja. Det är, funkar jätte, jättebra, allt flyter på. Mm. Ta upp mm. något annat spel på den tiden kommer inte flytta alls lika bra som på den tiden. Ta nya spel de flyter inte lika bra som Super Mario Bros 3. Mario Bros 3 är ett av tidernas absolut bästa spel Ja, verkligen. I det den gör. För den är mm. Nästan helt komplett Den mm. är så jäkla bra, det håller jag absolut med om Tyvärr lite på min lista dock Min nummer fem är också sån där som jag lade ner Äckligt mycket tid på mm. För mycket tid för att jag ska Vara glad över att aldrig ha fått Min platinum <laughs> Assassin's Creed 2 Där sista fjärden inte fanns med I det fucking spelet för en bug. Så jag kunde inte få min Platinum Men jag har lagt så ner så mycket tid Och jag har spelat om det flera gånger äh. Och jag har det nu uppiffat Så jag skulle kunna ta den nya trofin i den nya Atsio Collection Eller vad det heter mm -hmm. Men jag har fortfarande mardrömmar om den där jävla fjärden Men måste du, inte börja, måste du inte ta allting då För att få Platinum om den nya... måste jag börja helt om, ja Då har du samla alla andra fjärdar också, eller hur? Och hoppas att buggen inte finns i det här förbannade spelet också, ja och det hade varit så episkt om den gjorde. Alltså, <hör> Bara jag tänkte för att. inte en försök. Alltså, Creed 2 på min femte. Din fjärde. Ja. Eh, min fjärde blir eh, faktiskt ett relativt nytt spel för mig. Jag tror det var... Det är nog från i år tror jag till och med. Eh, Inside. No, Okej. Okay. Och det är nog rätt mycket för att det är ett spel som jag fortfarande... Jag, har spelat, jag spelade igenom hela spelet. Eh, tillsammans med min tjej till och med. Mm. Eh, alltså, Än idag kan jag bara säga komma och tänka på spelet. Och tänka igenom det. Mm. Och bara säga, vad hände? Vad är... Vad försöker det berätta för mig? Utan att kunna konstatera någonting rakt upp och ner. Det här är det det vill säga. Så... Liksom sitter man ändå och tänker så här, Åh, vad, vad hände, vad är det här, vad kan ha hänt vad är det som ligger bakom det här för att det här hände Alltså det är ett spel som ligger i, i mitt huvud väldigt mycket tid eller har, det spenderar väldigt mycket tid i mitt huvud om vi säger mm. så då så därför, därför tycker jag att det förtjänar en plats, en plats ja, på listan men det var bra pussel eh, själva världen det mystiska, mm. att de inte pratade det är bara Liksom, de går bara liksom Karaktären och liksom Mörka stämningen Jag tycker också att det är ett jätte, jättebra spel Och, och det, blir verkligen, det blir ju verkligen Ett spel, alltså spelet blir ju Så bra som du själv gör det På något vis, känner mm. jag Lägger du absolut. ner lite energi, lägger du verkligen ner så, här, Nu sätter jag mig ner Jag släcker ner, jag kör Jag, jag är mm. inne i spelet, då blir det fan Nästan läskigt skulle jag vilja säga För då blir det riktigt, riktigt bra Du fastnar mm. ju verkligen i det då Ja, absolut och, och du blir, alltså, Hela den här grejen som att Du blir rädd för hundarna som börjar jaga dig mm. Till exempel Alltså du bara hör dem komma springande Då direkt känner man att Man får kalla kåra längs ryggen Och bara så här, vart i helvete tar jag vägen någonstans nu vart, Vad ska jag göra för att överleva det här liksom Och det är inte överdrivet långt Så du kan klara Nej. på en sittning också det, ja, det tycker jag är riktigt schysst Absolut, det var mycket kortare än vad jag trodde Ska jag säga mm. För jag, jag började genom, med att spela igenom det Sen, eller sp började spela det själv mm. Sen frågade min flickvän om hon ville vara med och spela Så då började vi om från början och körde tillsammans istället mm. Och jag trodde det skulle vara mycket längre Men jag tror vi, vi körde nog igenom spelet på en sittning Hon och jag också, tror jag i alla fall Om jag inte kommer ihåg helt fel, en eller väl, två Det är väl bara tre eller fyra timmar då, Ja, jag, jag tror det, tre, tre eller fyra där någonstans klockar in på Så jag tror att en eller två sittningar Och min flickvän är inte någon som Sätter sig ner annars och kör 3-4 timmar Så att Nej. Det, det, det, det tror jag ändå säger någonting Om att hon, hon ville ju spela klart det Eller spelade ju igenom det hela Absolut Min fyra är Zelda Link Between Worlds på 3DS eh, Varför jag tar det här istället för Link to the Past Det är för att jag aldrig spelat Link to the Past Jag vet inte hur det är på <laughs> Super Nintendo Jag vill ha det eh, Men det är bara det att pris Prisnivån är inte riktigt där jag vill ha det för att jag ska kunna hitta det till ett rimligt pris eftersom mm -hmm. jag har Link Between Worlds som är lite upphiffad grafik och allting och de har lagt till lite extra pussel och sånt där. Jag tycker det är jättebra. Bästa 3 d spelet mm. där ute har man inte det här på 3DS skaffa det för det är skitbra. Den kommer jag på min topp fyra och det är bästa Zelda-spelet utan tvekan för mig. Absolut mm. bästa. Mm. Pusslarna är bra, gameplay är schysst. Håller den idag för att vara 16 bitar, klassisk stil Inte allt för svårt som vissa av spelen är Och jag tycker inte om Zelda Sen det blir 3D och det här är 2D sällan Precis som jag vill ha det mm, mm, Min fyra, är nummer tre Min nummer tre eh, Nu går vi tillbaka i tiden igen Bestämt eh, Vi eh, Det enda spelet jag har med Som kräver eh, Fyra jul Nej det kräver inte fyra jul Men det, det kräver jul Eh, Mario Kart Jaha eh. Eh, Vilken av dem som vi har bråkat tidigare om i tidigare avsnitt nu när det inte är här och kan förstöra <laughs> Du menar till vilken eller alltså hur långt tillbaka vi går eh, mm. Nintendo 64 Absolut det, det, det ska ju vara original eller alltså det ska ju vara det enda rätta om vi säger så då ja. Uppföljaren <laughs> <laughs> eh, som första upp till Super Nintendo ja, Jo men Nej det 64an ska vara på för det är där jag spelade Alltså mm. det det är säkert ännu bättre, det är säkert minst lika bra före och det är säkert minst lika bra efter. Jag har inte spenderat lika mycket tid i någon av dem, vare sig före eller efter. det är På 64 det är där jag spelade det och det är där jag tycker det är genialiskt. Mm. Det, det är det spelet som jag har spenderat mest, alltså... Eh, spelat mest med andra. Absolut. Om man säger, jag har inte suttit och nött själv Däremot så har man ju spelat Fruktansvärt massa timmar med vänner Och mm. familj för den delen Dessutom eh, jag Så därför, det därför får är du vara jättebra. med där Jag håller med, jättebra spel Jag har suttit och nött där själv mm. Jag och en polare Emil Vi satt och skickade tider till varandra Och så satt vi bara och körde Tills man klarade den tiden Och så bara med hundra ja. delar vi har hittat, vi körde så många Du kommer i kurvan här, hoppar du Så kan du hoppa över halva banan och sånt där Vi satt på nötte Och sen spelade vi motvalden och sånt Jag kan fortfarande säga i podden att Ingen av er kan spöa mig i Mario Kart 64 Ingen av er som lyssnar Ingen som tittar Ingen, jag är bäst Kaxigt, det där är hårda ord Vill jag säga, det där är hårda ord Jag kan, jag kan inte säga det om Någon efter eller någonting Det, det kan jag ta spöj, men 64 Bäst, bäst Ja nej, det är ett sjukt bra spel och, jag menar, och det är också ett sånt, alltså Det, det är väl likadant på uh, Switchen med mm. Alltså det är ett spel som funkar för alla Vem Absolut. som helst kan ju sätta sig och spela det Alltså Nu är det väl så att Det är väl inte så jävla många 64 kvar där ute Hos folk, nej. så att det, Jag tycker att det är värt att plocka upp på Switchen med För jag har ju provat mm. det här hos dig Däremot, ha en ordentlig kontroll om du ska spela det Men eh, annars plocka upp ett och spela För det, det, mm. är ett, det är ju ett spel som är kul Alltså det är ju mm. roligt, det är det ju verkligen Och du du kan alltså, du kan döda väldigt många timmar i det spelet mm. Jag måste då säga att jag tycker barndesignen är bättre på 64 ja Det är lite för många Det är för kluk så här många svängar upp och hit och dit och upp och di på switchen Mm. 64 det var enkla, simpa banor, gasa och ta det i mål. Det var inte mm. så att man var överallt utan här, det kändes verkligen som att man körde ett race. Ja, och det var ja. det jag gillade där. Min nummer tre är Diablo. Originalet. Uh. Uh. Inte tvåan, inte trean. Jag kom faktiskt aldrig in i tvåan. Många säger att tvåan är bättre. Jag fastnade aldrig för tvåan. Jag tyckte inte det var roligt. Etan avgudar jag. Mm. Ja, det är därför jag vill så oerhört mycket att Blizzard släpper en remaster på ettan. Nu när vi har fått Star Trek... Eh, Star, Trek. Star... Hjälp, vad heter det? Craft. Starcraft. Starcraft. Ja. <laughs> ja, jag försökte vara eh, säker på vad du pratade om. Brogwar ja. heter det, va? Eh, ja. Har ju fått en remake nu och uppiffad Jag vill ha Diablo 1 också. Diablo mm. 1 är det bästa Diablo-spelet, tycker jag. Tyvärr så har jag tappat bort min skiva som jag hade till Diablo 1. Och det var en bränd skiva, så den vet jag funkade För den var så här inte riktigt laglig, så den kunde jag stoppa in i <laughs> vilken dator som helst. Ja. Jag har för mig att köpa man riktiga skivan så måste man ha vissa inställningar för att det ska funka. Okay. Att man måste ha Windows 97, eller vad är det där mm. klassiska som aldrig funkar på alla datorer. Så jag har inte vågat testa. Har jag fel får ni jättegärna där, skriva in och säga att du har helt fel? Köp det. Prov att kan att köpa det. <laughs> ja. Men det är blå första. Magiskt, min tredje plats Din andra Min andra Alltså det här är jättesvårt Jag tycker verkligen det här är svårt uh, Tungt och jobbigt till och med uh, Ett spel till Som jag har spelat först i år uh, mm. uh, Där uh, Jag vet inte, genomspelningen uh, Spelet är Tales from the Borderlands Okej, okay, du gillar det så pass Ja, det är det jag gör alltså det jag, jag älskar verkligen karaktärerna Jag tycker mm. de har gjort det så fruktansvärt jävla bra eh, Jag fastnar för alla karaktärerna i spelet Alltså huvudpersonen, hans mm. kompanjoner, allting De gör det så jäkla snyggt Och, och just det här att han är inte hjälte-hjälte Eller ingen av dem är hjälte-hjälte riktigt det, det är inga superkrafter på det sättet inblandat. Han har ju sitt eh, cyborg-öga och arm där. Men, alltså, det är ju inte så här. Tony Stark. Alltså, det är ju liksom Nej. inte. Det är ingenting sånt. Utan det är verkligen berättelser om vanliga människor. Galna saker som händer vanliga människor. Mm. liksom Och det är det jag tycker de gör det så jäkla jäkla bra. Jo. jag kommer ju tyvärr inte vidare Jag vill spela vidare för att se om det tar upp Men jag är ju bara spelat mm. första avsnittet. Så vi får se om det tas upp någon gång i framtiden När man har tid och, det, och allt Det är faktiskt så att det här är nog det enda Telltale-spelet mm. Jag skulle kunna tänka mig att spela igen ja, Dessutom Jag eh, vet inte varför Men det är, nog bara, alltså, eller det är nog mest för att ta mig in i världen igen I universumet mm. igen Få träffa på de här karaktärerna igen och kanske prova att spela På ett annat vis Alltså med lite nya svar Lite nya vägar att gå liksom För att se vad som faktiskt kanske hände Om jag valde någonting annat Absolut Jag har ju alltid sagt att jag gillar Telltist och Walking Dead Första säsongen mer Men jag förstår att Det är humor och sånt Precis vad du gillar Så jag mm. förstår varför mm. du Den fannar här Jag blir inte förvånad om jag säger så Nej nej. Min två är Batman Arkham Asylum Ooh. Första Batman-spelet bästa spelet någonsin. Det första som verkligen slog igenom. Och jag får ju min Kevin Conroy, jag får min Mark Hamill. Jag gillar första mer än de andra för jag mm. gillade det inte lika mycket när det blev så pass stort och öppen värld som de andra blev. Mm. Jag gillade att Arkham Salen var tight. Det var liksom de här små ställena man hoppade runt på. Du kröp runt, du löste pussel. Och det är där... Arkham Salem är det enda där jag kan faktiskt sätta mig ner och göra alla Riddler alltså Riddler trophies och allting ja, ja. Det jag tycker det är kul att leta efter allting så det är det är det bästa helt enkelt, för mig ja, är det utan tvekan, det jag håller med, det är, det är ett sjukt bra spel, alltså det är ett, det, är, det är som du säger, det är tight. Det, och det är ju ett spel där du faktiskt du vill ju verkligen klura ut allting det har de gjort rätt bra kan jag tycka mm. du, du, du sitter ju ändå där och säger. Hur gör jag för att lösa det här? För, ja, Det är riktigt, riktigt bra. Jag, och jag, jag förstår ju varför du har satt det där, där du har satt det på listan. Om man säger. Ja, jag vet inte. Jag har ju någon förkärlek till Batman och Joken. Det här är ju det spelet där de två ställs mot varandra i hög fokus. Ja. Visst, eh, Jokern är ju med typ i Arkham City och sånt, Man får ju inte så lika stor roll. Nej. I, här är det verkligen de här två mot varandra också som jag sa. Det är den bästa Batman, det är Kevin Conroy och det är bästa Joken, Mark Hamill mm. mot varandra i e tv spel och de hörs hela tiden nej, bästa det är, och det här är också ett nu när man, jag har köpt den här eh, det kom ju en till PS4 en remake där man fick första och andra spelet mm. Mm. Eh, första, det kan jag sätta mig ner och spela om och med, det är så jäkla bra älskat ja, ja. härligt, nu kommer vi till det svåra Eh, ett. Ja. Eh, är det ett spel som är också, jag har inte spelat klart alla spelen han är med i Aha. Om vi säger så Men det här spelet har jag spelat igenom tre, fyra gånger Tror jag det är, ja. till och med Det är såklart våran eh, Nathan Drake Uncharted Golden Abyss mm. Till eh, vitat. Det är alltså den du har föredragit Bäst av alla de här Ja, ah, okay. det är alltså det, det, det Ja, det, det är det som är bäst Enligt mm. mig, alltså jag tycker att det är så Jävla bra gjort Faktiskt, mm. och det är nästan så att jag tycker att de här små korn eller korkade spelgrejerna som de lade till för vitats skull. Mm. Det här skrapa på skärmen, hålla upp vitat mot lampan. De grejerna kan jag nästan sakna lite grann nu när jag sitter vid PS4 och spelar Uncharted. Mm, okay. Just att jag, det, jag kanske hade kunnat tycka att det var lite kul att få hitta någon sån här... Alla, vad heter det, alla de här skatterna du springer runt och hittar överallt. Det hade vi kanske kunnat vara coolt att plockat upp den och kanske borstat av lite damm eller någonting ifrån den. Det hade kunnat vara en, en kul grej liksom. Mm. Det, det tyckte jag de gjorde jätte, jättebra i Golden Abyss. Eh, och jag har... Så att, ja. ja. Nej, jag den, den sagt... är absolut min, absolut min etta. Den, ja. är, den är riktigt, riktigt bra. Jag har ju sagt till dig tidigare att vi måste göra en annan lista mm. med bästa spelserier och filmserier. Ja. Ja. För i ja. filmserier så kom varken en Star Wars-film med Nej det, Jag fick inte med Det var massor som liksom bara trillade ur Tänker du börja pilla på dina egna regler här nu känner jag eller? Nej för Nej. det, det, det kommer en framtida lista För ingen Uncharted-spel kommer med i min lista Nej För min nummer ett är The Witcher 3 Wild Hunt Och jag vet inte om man ser det här bakom mig Jag har ju min samling här nere mm. Jag älskar Witcher Jag älskar Uncharted också Som en hel serie Ja men jag förstår i, det, det förstår för, jag så här ett spel Tvåan hamnade precis utanför Min topp fem lista mm, mm. Men liksom en, Om vi hade kört serier Alltså som en hel serie, då hade den absolut varit med Men ja. nu blir det spel Och Witcher 3 är det ultimata spelet tycker jag mm, mm. Det är stort Världen känns levande, alla karaktärer Känns levande Jag fastnar för minsta lilla, är en liten gatupojke Jag kan fastna för vad Om han sitter och pratar med mig Vissa, visst är generiska, kan liksom bara vara och säga samma sak hela tiden. Men har de ett quest, då är det ett quest som är värt för mig och så lyssna på vad de säger. Ah. Alla quest, alla, de känns inte likadana utan det känns som att de tänker lite. Världen är full, monster, allting. Det är en ganska svår fighting-stil tills du har lärt den dig. När du har lärt dig den, då känns det hur bra som helst. Witcher 3 är den ultimata världen jag älskar den och det är liksom jag älskar att bara komma tillbaka till världen, Så dem ner och köra ännu mer, som sagt jag spelade igenom hela spelet min spaning försvann jag har spelat igenom det två gånger till jag är på min, eller jag är på min tredje genomspelning nu och tar det lite nu har jag bara ett tag sedan spelat men jag vill bara komma tillbaka, nu vill jag bara spela Destiny 2 lägga ner det lite så att jag kan hoppa in i Witcher 3 -en. Jag vill bara få någon lugn helg där jag inte ska bort på skit så att jag får spela. Det är för mycket. Jag har inte tid med människor. Låt mig gå. det. Witcher 3, utan. Nej, det är det min absoluta favorit? Jag måste ju påpeka att Horstad mm. tycker att jag är köpt. Jag vill ju bara säga att. Jag, det... jag vet inte jag vet faktiskt inte varför själv, ENS. Jag har spelat mycket, många, många bra spel, tycker jag, den senaste tiden. Och. Alltså överhuvudtaget Men det gjorde någonting konstigt med mig För att den, jag har ju dessutom gjort jag, har, jag är en trophy ifrån att få Platinum i det spelet mm. eh, Det är det, alltså, det är det enda spelet jag har spelat Jag började på normal tror jag mm. Spelade hard För att sen sätta mig och spela igenom skiten igen På upplåsningsbara Brutal eller vad fan den högsta svårighetsgraden heter. Mm. Och det finns inget annat spel som har fått mig att bara så här. Jojo, jo, men nu är jag spelat klart. Åh, oh, en ny svårighetsgrad. Jag måste köra. Börja om från början igen. Ja. Det, det finns inget annat spel som har plöjt Alltså som jag har plöjt på det viset. Det, och den enda jag måste få. Den enda trofen jag inte har. Det är den här. Ja, oh, den är så sjukt korkad. Du ska. onehitta. 10 stycken karaktärer Efter varandra Med en pistol mm. mm, Enda sättet att göra det Eller garanterat göra det Är Att först gå fram och slå på dem Och sen skjuta dem Okej okay. Men du Och jag har godkänt. Det finns typ ett eller två ställen det går att göra det här på I hela spelet okay. Tar du dig förbi fem karaktärer så kan du inte bara börja om heller. För okay. att då går du förbi en, en ah, det där, checkpoint. Ja. Så att du lär börja om hela det avsnittet. Aha. Eller kapitlet. Så jag sket i det. <går> det, går det går inte. Jag klarade inte av den. Så att det, nej, det är verkligen. Nej, det, är, det är verkligen så bra. Tycker jag. Mm. Tycker jag. Nice. Uh, vi kollar vad lyssnarna säger då. Vi har ju Kristoffer Års Han börjar ja. med att säga det var verkligen svårt om man har många favoriter i alla kategorier men det är, detta är några, några av dem helt utan inbördesordning. Eh, Speedy Gonzales på Game Boy eh, Baldur's Gate PC Resident Evil 2 eh, PSP eh, Finance brädspel ja, jag har finansbrädspel kanske ska ta på mig också och Doom 3 på PC Bra spel. Resident Evil 2. Riktigt bra. Det gäller jag, jag för då dock ettan personligen. Men riktigt schysst. Bra lista. Uh, Mattias, är det då? Och här har vi ju en som har gjort en fin lista. Nummer 5. Red Dead Redemption. 4. World of Warcraft. 3. Baldur's Gate. 2. Mighty Magic. 7. For Blood and Honor. Och 1. Ice Climbers på Nintendo 8 bitast. Mitt första spel jag spelade. Ice Clamp riktigt bra. Jag har många goda minnen. Sjukt svårt att hoppa in i nu. Det var ju så jävla mycket svårare än vad jag kommer ihåg att det var. <laughs> uh, Herman Mattsson utan inbördes ordning. Half-Life, Zelda Link to the Past, The Curse of Monkey Island, Heroes of Might and Magic 2 och Baldur's Gate. Många Baldur's Gate-fans här alltså. Hmm. Det, är, det är ett spel som jag aldrig har spelat heller. Uh, jag har spelat något. Va, någon variant av det Men inte helt och hållet Jag har bara testat det här för mig. Mm, mm. Björn Karlsson Utan inbördesordning Crash Team Racing Mycket bra Max Payne 2 Burnout 3 mm. Final Fantasy 10 Och Han 2 eh, Han Körde 2 Och Crash Team Racing Sjukt bra spel Det rekommenderar jag alla att spela Danne Utan inbördesordning Skyrim Starcraft Red Alert 2 nol 96 Och Halo 3 mm. Halo 3 Och Skyrim Absolut. De andra, bra, men ingenting jag riktigt har fastnat i dock. Uh, Tony Dorf. Uh, han börjar med en bubblare. PlayerUnknown's Battleground, som kommer topp toppa min lista i höst på Xbox One X. Det är fan bra att veta det redan nu, så det tycker jag är snyggt. Det ska han ha en för, bara det. Uh, men som jag har sagt till alla som drar in sina extra bullshit, säger jag, eftersom det inte är det jag bad om. 5, Battlefield 2, 4, Half-Life 3, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered 2, Starcraft och 1 Call of Duty Modern Warfare 2 COD mm. 2 Modern Warfare 2, så att jag också spelar sjukt mycket, det är ett jätte jättebra spel uh, Battlefield 2, ja och Starcraft ja och en panga panga kill verkar det som Det ser så... verkligen så ut, för det var ju det är i stort sett bara ah, i för sig, det är inte Starcraft där då men mm. annars så, så ser det ut att vara väldigt mycket panga Precis. Och så sist har vi hon och Sultan Turman Som inte heller ännu en gång På den här listan har lagt till extra Hon Sultan Turman eh, Sex Crash Bandicoot Fem Wipeout eh, Fyra, ett och två kill som har jag sagt om ett spel eh, Tre Nintendo Castlevania Två de gamla Tomb Ett Et. <skratt> Och första God of War eh, God of War jätte jättebra Jag gillar God of War 3 mest tror jag vilken är din favorit? Du kanske har bara spelat ett trean. Jag tror bara jag har spelat trean för att som jag ska välta och eh, det är väl okej. Okay? <laughs> Skulle jag vilja säga. <clears throat> uh, ja, vad ska man säga? Hade du några bubblor på dina olika som du vill ta upp? Uh, alltså jag har en som, som jag mest vill se om du vet ens vad det är. Okej, okay, på uh, vilken kategori? Film, film. Vet du vad Rocka Doodle är? Rock jag känner igen, men varför vet jag inte För det här är en film som jag på riktigt Jag har sett den när jag var kanske 10 okay. En gång, så vitt jag kan komma ihåg okay. Men jag kan fortfarande inte Släppa filmhelvetet Jag har letat efter titeln på den Hur länge som helst ja. Men det var typ i somras eller något Som jag och sydran Lyckades ta reda på Vad den hette okay. Den är skitskum för det handlar om det, det är en sån här det handlar om en pojke som alltså jag kommer inte ens ihåg så mycket men han tar sig in i den i den tecknade världen. Det är lite så här vad heter det Roger Rabbit över den. Så nej <laughs> det är bara konstigt, det är jättecoolt. Jag vill bara den är mer från precis utanför min lista för att jag kommer ihåg den som väldigt bra, men jag kommer inte ihåg mer utav den. Eh uh. Är det något du känner igen? För jag antar att du sitter och tittar på det nu, eller tittar om på det här är Om det här är samma film? Ja. Alltså, den här fågeln som sjunger känner igen. Ja, men vet du varför du känner igen den? Nej. För den ser ju typ ut som, vad heter det, Robin Hood-kycklingen, typ. Är det där? Han påminner om det om du tar bort frisyren på honom. Nej, men jag känner igen den där ugglan också. Hjälp, jag måste Aha. kolla upp mer om den här. Ja, för kolla ja, den här, för den här är bra. Den här, den här är skitbra, den här filmen. Dock så kommer... Alltså, den är, ja, den är asbra. Ja, och så han håller på med henne. Jag har sett den här filmen. Ja. Kolla, kolla upp den. Jag måste kolla upp en den. trailer på den. Det gör en den där jävla... Jag har drömt så jävla många ja! den där jävla ugglan. Ja, exakt! Det är därför jag inte kan glömma skiten. Det, alltså, jag har verkligen vissa bilder från den här filmen. Verkligen präntat i anser i liksom... i på, ögon, i, på ögonhinnan, Shhh. liksom. Jag hade helt glömt bort den här filmen. Den där. Gå in och titta på den, för det där är någonting att titta Det där är, ja. Nej, för jag kommer ihåg den här ugglan just utåtputande bröst. Eller ugglan, i den här eh, fågels jävla utåtputande bröst. Och Elvis wannabe. <skratt> ja, jag måste det. påpeka det på en gång. Hårstads... <skratt> Hårsta säger att stopp nu Om du sitter och kallar oss för fuskare Så får inte du slash ni eh, Ha bubblare heller Jag skrev det i facebookgruppen Det är våran lista We do whatever the hell we want Speciellt nu när, när listorna är färdiga Då får vi göra vad vi vill Så ja. är, Nu Nu får du ha bubblare Hårsta Nu är det okej okay. Hårsta tar vi och blockar och, och, och, och, och, och, för, mig, för mig bubblan om ja. en film jag kollar om minst tre, fyra gånger per år. Ja. Ace Ventura, den galopperande detektiven. Just Ljunggen, älskling. Nej, älskar nej. När är det jag glömt? Oh, oh. Fan! Det ja. är underbar Just ljunggel variant. första är helt okej, okay eftersom det är amerikansk och det där. Men just Ljunggen, den, den är helt. Chicago! <laughs> Ja, Chicago. den är fantastisk. Den är... <laughs> ja, den är asbra. Den är verkligen skitbra. Jag tycker, uh. jag tycker de båda två är sjukt bra, ska jag säga. De för är jag, är, det, det är ju min humor, verkligen. Båda ja, alltså. filmerna, jag tycker de är fantastiska. Ja, vi var ju på Bromance, jag och Danne, för någon hälsen Och då satt mm. vi och drog massor med repliker därifrån. Det bara kommer upp alla bilder huvud på en gång Ja, ah, den, den är bra Jag hade lite bubblare på tv-spel Som jag bara ville nämna som oj, är viktiga oj. för mig Ja. GTA 3 mm. Väldigt viktigt För just det var då det ändrades allting Och det var då jag Jag blev så chockad över hur bra spelet var mm. Självklart Uncharted 2 mm. Rise of the Tomb Raider 1 Måste Och sist jag tog med tecken Tekken 3 Som jag också tycker att alla borde kolla in mm. På tv-serier tog jag American Horror Stories Och Modern Family American horror stories är också riktigt jävla bra, jag verkligen. Snyggt. Kram i till Nikos. Ja, tack pojkar att ni sitter här och dummar ner <här> du, Kan inte köttis auta mig så där, Mattias, För jag tänker inte jag, jag, jag, jag, jag, jag har skrivit upp den, men jag tänker inte nämna den. Och eh, vi brukar ju som vanligt eh, eller vanligt. Vi har haft lite omröstningar och till nästa vecka så vill jag att ni går in och röstar på Abiton Nörnes bästa genom tiderna. Och då kommer vi köra just från de här listorna vi har tagit. Men det är bara de som har varit duktiga och skrivit sina etter. Och inte utan ordning Det var inte det jag bad om. Jag vill ha en topp 5-lista. Ge mig 5-1. Så man kommer kunna rösta på de som skrev etter helt enkelt. Och jag har skrivit upp de här. De som har varit riktigt duktiga. Så de här kommer ni kunna gå in och rösta på. På spelfronten har vi från Honor Sultan Turman God of War Tony Doff, Call of Duty Modern Warfare 2 Mattias Edersjö, Ice Climbers Nico, The Witcher 3 Wild Hunt och Färnan Uncharted Golden Abyss eh, På film har vi från Honor Sultan Thurman, Alien 2 Tony Dorff, Star Wars Empire Strikes Back Mattias Edersjö, Scarface Nico, Inception och Färnan Die Hard 3 With Avengers. Det blev lite färre på tv-serier för både 108: Tormann och Färnan tog Game of Thrones, mm. Tony Dorf, bet Galactic, Mattias Erdogan, The Sopranos och Nico Sanso van Så på Facebook kommer ni gå och hitta länkarna och så går ni och röstar på vilket är Abons totala vinnare av Abons bästa genomtiderna i spel, film och tv serier det Ska bli kul att läsa, nästa vecka tar vi upp det igen då. Och nästa veckas ämnen då Vad kommer det handla om? Vad kommer du prata om Färdan? Vad vill du ha för ämne? Jo, jag vill Jag vill sätta ihop flera listor För listor är så kul <skratt> nej, nej, jag vill ha topp fem protagonister mm. som, som vi spelat Precis, vi konfronterar till huvudpersoner För de som inte vet vad det <skratt> Exakt, exakt Eh, absolut, vi tog ju skurka för inte så länge sedan Nu är det alltså huvudpersoner i film, tv-serier, spel, bla bla bla You're Ja, exakt exactly. Top 5 som du liksom alltså, Som du tycker om att antingen spela eller titta på Precis Och mitt ämne är comic Stockholm För nu i helgen så är det ju comic Stockholm 15-17 september Jag kommer vara där Inte färnan för han är inte tillräckligt nörd Tycker inte om nördigheter Han ska åka moppe mm -mm. <laughs> um, jag tänkte dra lite Vad som kommer hända för er som tänkte åka dit Som man bör kolla in Jag har inte tagit med allt utan jag har bara tagit med lite eh, Som jag tycker såg roligt ut Och först har vi ju spe Special guest, gästerna som kommer Först har vi Ian Glenn Som spelar Jorot Mormont i Game of Thrones mm. Vi har Coby Smulders som spelar Robin Chabalski i How with Met Your Mother Och Agent Maria Hill i Avengers och huvudsaken, Pamela Andersson Hon behöver ingen förklaring egentligen Hon är ju drottningen Men eh, hon är med, troligtvis mest känd som CJ Parker i Baywatch eh, Lite roliga grejer som händer Vi är, Det kommer finnas Cindy Jerry med den amerikanska serietecknaren Tony Moore Han har bara tecknat eh, The Walking Dead Ghost Rider, Punisher, Venom och Deadpool Så det kan mm. vara coolt man kan få en bild ritad och man kan få signering och allting. Det kan vara coolt. Och så kommer det vara en Dragon Ball Fighter Z turnering Och då kommer vi lite till det roligare. Det som kommer vara spelbart på mässan. Eh, Forza Motorsport 7 och Shadow War kommer finnas spelbart på Xbox One X. Så den kommer jag testa nya konsolen och se hur grym den verkligen är. Eh, Sonic Forces kommer finnas närvarande. NBA 2K18, Pro Evolution Soccer 2018 och Ark Survivor Evolved. På Nintendo Switch kommer man kunna spela Super Mario Odyssey, Pokken Tournament DX, FIFA 18, Fire Emblem Warriors, The Legend of Zelda, Breath of the Wild och Splatoon 2. På nya Nintendo 2DS XL kommer man kunna spela Metroid, Samus Returns och Mario Luigi Super Saga, superstar Saga. Och på PlayStation har vi Call of Duty, World War 2, Gran Turismo Sport, Detroit Become Human, Playlink, Uncharted, The Lost Legacy, Destiny 2 och Crash Bandicoot. Eh, speciellt det är bra. Detroit Become Human och Super Mario Odyssey och Xbox One X är det jag absolut vill testa. Se till att spela Detroit Become Human en extra gång också Bara så att så du kan verkligen berätta för mig hur, hur, hur fort jag måste förbeställa det här spelet Precis Och jag kommer ju vara där alla dagar Jag kommer vara där fredag, lördag och testa spel Speciellt på att gå och kö Sen på söndag ska jag dit med min syster son Och kolla hur det är för att vara med ett barn på Han är ju sex år men barn, lite snorunge På mässan Och se hur det är barnvänligt där helt enkelt Det tror jag kan vara kul Uh, har du någonting i abonnementet för den här? Veckan ja, vill du ta upp? Eh, det har jag faktiskt. Eller alltså, det, ta upp och ta upp så. Jag vill mest bara. Jag har fått en. Eh, fått leverans, leverans. Faktiskt. Ja, jag har fått eh, Donkey Kong Country. Jag vet, det kan vara svårt mm. att se i min kamera. Men eh, Donkey Kong Country eh, till eh, Game Boy Color. Jag har fått. Det här är faktiskt den jag är lite mest nöjd med. Eh, Duke Nukem <laughs> no. till Game Boy Color. Askult. Uh, jag har även fått en till, lite halvball Terminator 2 mm. Till uh, Gameboy uh, Sen har jag fått Tweedy's High Flying Adventure Också Till Gameboy Color okay. uh, sen, sen är de inte riktigt lika häftiga längre Men Aladdin mm. Och Interactive Adventures Featuring Disney's Hercules <laughs> okay. det, det, de, om, Som ni förstår så de två sista är såna Som följde med i paketet eh, De jag faktiskt vill ha Var de fyra första skulle jag vilja säga mm. eh, Ska bli kul att få prova eh, Nu när jag äntligen Är klar med Lego Hobbit Så uh, ska jag försöka spela lite mer Gameboy mm. Den här veckan Jag tog faktiskt upp och testade Både Mortal Kombat Armageddon Och Tekken 4 på ps 2 Mm, mm. Inte lika roligt som jag minns det faktiskt <laughs> Nej, det kan alltså, vara så ibland Det här, de har inte åldrats bra I fightings, Alltså, eh, kontrollerna Nej De är jättesega det, det, det var inte alls kul att gå tillbaka Jag tänkte, nostalgi och sånt Nej, det var så segt Att göra mina attacker och sånt Så jag märkte liksom det var inte kul Jag körde några matcher så sängde jag Det här var inte alls roligt jag... Är de klonke och så då eller? Ja men Jag gillar ju att köra Kazuya i nya spel mm, Och när jag klickar mm. Snett upp och runt och gör min spark Liksom den ja, snurrar ja. runt Där var det klonk Han hoppade upp lite Och så Doink Doink ja, ja. Inte där på en gång Så jag kände på en gång Det stämmer inte så som jag vill så det var väldigt svårt faktiskt spel äh, Flyter ju så sjukt bra nu Så att gå tillbaka Det var inte kul ens Nej nej men det är något vi kan ta upp i ett framtida ämne liksom ja, Spel som inte var roliga att gå tillbaka till Så jag tänker inte bara nämna att jag har spelat det ja, Och det var inte lika roligt Spela <laughs> Tekken 7 eller Injustice 2 Som vi har pratat om tidigare Det var mycket, mycket bättre Absolut Men det var avsnittet ja. Ni når oss lättast via Facebook Facebook.com.com.se Ni hittar alla avsnitt på abitonördes.blog.se Följ oss här på Twitch för att eh, varje torsdag spelar vi spel oftast. Om det inte kommer något emellan. Spelade Destiny 2 senast. Följ oss på Youtube jättegärna. Där lägger vi upp videorna sen. Fast med lite bilder och sånt. Så ni kan se vad vi pratar om och liknande. Så tack så mycket så hörs vi nästa vecka igen. Absolut. Ciao.